Egy, két, hármény. Nem fél a sötétben. Nem tart az oroszlántól. Nem ijed meg az árnyékától. Nem? Vissza fogom magam. Zokon venném? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. Nem! nem. Kej fel, Elég! Mi a A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlodik már itt? Gyereget. Ma a 2020. november 24-e van, és kedd. A pontos idő 3 perc múlva lesz 4 8 Ez a kéfeje minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók, a nézők, a netezők, valamint Fiala János 14 éven aluljaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Van, ahol ködben, van, ahol köd nélkül, van, ahol pozitív tartományban, és van, ahol még mínuszban. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés. 061-877-0877 az asztalon, kedve, rám, véletlen, egy másik életben. Emlékszem egész mást, a ezelőtt tíz évnál. Akkor még azt hittem, kelet egy évtized, hogy át tudja, Nem sok időnk van beszélgetni Két tudóssal beszélgetek Fél 8 előtt hívom Fekete Andreát és 7 óra 50-kor Keserű urat Majd Fürjes Balázs zárja a mai meginterjú voltak sorát. Hárnyet 9-től az önöké vagyok, mostantól 9-től hírek vannak, utána pedig közlekedési hírek. Hogyha igény van a műsorvezetőre, akkor utána folytatja, ha nincs igény, ez 9 óra előtt tapasztalja az ember fia, la, akkor pedig véget ér ott a műsor. Nem kell, hogy gyarúsuljon minden óta, meg a vagyok, nem kell, hogy gyarúsuljon, én bármit bárhol megkapod, 10 éve próbálok ugyanaz a srác lenni, de megváltozott a világ, én is megváltoztam. 0618770877 az elérhetőségem. Látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe én ami mibe belehalom. Térített úrnak az asztalon, ahogy tartja a gyermeke, mi a bele is szól. Szóirán, ha egyszer véletlen, összefutnánk egy másik életbe. Ugyanúgy, hogy mondtam, sajnálom megérte, még az út, mint a is a cserélte. Nem sok fájdalmak, azóta velíztek, hogy aludt, jövettek, kimályik Voltam, osz, a nézek, a a a megcsó, gyakorlatilag lehetne, a be lehetne, be lehetne, be lehetne, be lehetne kezdeni, lehetne be lehetne be lehetne kezdeni lehetne Semminek lehetne nem jutnék a végére a Így aztán én az ég -e a világán sembe sem, sem vágok bele Ha önök belevágnak, akkor van arra még Kurván 11 percünk, hogy azt vagy Bármely más témát befejezzük Mert neki semmi se számít készül a világ nekem Keresem benne még a helyem, nem látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebben én, amit belehalom. Féleked jó halak az asztalon, ahogy tartja kedve mi a bele is szó. szól. rám, ha egyszer félben, egy másik életben. Szólj rám, ha egyszer egy másik életben. Jó reggat! Jó Haló! Köszöntem! A csato a féyen -e maga, viszont hallás, viszont halások Sít hoz már Jöreget Hoban elsbási, hogy, hogy tehát az ét csak a a köszön az szépen mégészség, hogy fogá. Köszönö szépen a tovább gész csak viszont kívánom ő szinténőború koromán. papírlapok egy tépett plakát a lábunk alatt s kimondja meg Jó reggelt! Jó Kívánok maga a legjobb az egész tévéműsorban! Minden jó! Így a fele részem az a csatorna szígyenek a másik fele az a csatorna legjobb része. Jó reggelt! Jó reggelt! Haló! Jó reggelt kívánok, Kianna úr! Jó reggelt! Üdvözlöm! Elnézést kérek! Hele bármikor! Üdvözölt kétszer! Igen, elnézést kérek! 83 évesen lesül a bőr a pofámon ezzel a relatív jövedelmi szegénységgel összefüggő adatközlés miatt. Tudnélék, arról van szó, hogy. Igen. Uram, saját magával beszélget a saját maga vízhangjával. Mit szeretne mondani? Azt szeretném mondani, hogy tegnap jött ki a hír, hogy a relatív szegénység a nyugdíjasokat érintően most már. Mindenki, aki adásba kerül, kerüljön távolabb Ez rádió, illetve tévékészülékétől, és akkor nem el, saját magával fog majd pár folytatni. Semzet vagy is, te sem tudod, hol a Segíts nekem Vidél haza Fogd a kezem Szeres nagyú! Fáradt vagyok. Nem volt egy eseménytelen Tegnap, de hogy meg Visszajönne az a fiala János Aki az igjegy adta világá Mindenről, vagy jóformán mindenről Beszámol, ami vele történt az elmúlt 24 órában nem tudom Ma részleteket elő lehet Vagy lehetett volna csalogatni belőlem Mindent elmesélni az némileg a diaréra emlékeztetett volna Vagy emlékeztetne 4 perccel múlott 418 061 877, 0877, Bár aki tévén nézi az látja az elérhetőségemet Monitor Monitor remélem a szomszédokat nem ébresztettem föl Mi volt a pillanat? Mi volt a gondolat? Lehet, ha a kimdulat? Ami most jót mulat? Mindenki, aki csak ismeri a sztorimat Keleti nekünk csinált 0877 Ha van mivel... És a végzetem te leszel én nekem Hiába nézel most olyan édesen És a most kis kegyet megbocsájt neked Pakolnék bűnnék elli, ne te Nincsen már más hátra, Csak, úgy kijelentsem téma leszárva, És egy árva könt látva A zajtóból annyit mondjak vízt láthet Elévőd, nem fogom tovább húzni. És kérlek, ne kezdj el környeződni a színemet. Üdvözlöm. Ahogy néztem, gondolkoztam, hogy mi hiányzik a műsorában, és rájöttem, hogy az alázat a munka iránt, meg a tisztelet az emberek iránt, és egy kicsit arrogáns is. Maga nem attól lesz több, hogy úgy viselkedik. Mint hogyha mindenek felett állna. Elnézést? Köszönöm ön az, az édesapám hagynál. volna, vagy Önt kirendelte ki nekem, hogy jó módonra tanít, meg a szakmámra? Látja, a mostani megnyilvánulása ugyanez. Könyörgöm, van nekem kontrollom. De nincs. De nem is az. De nem szeretnék önnel ezügyben beszélgetni. De a nézők a kontroll. De ön nem a nézők, ön egy a sok közül. Több alázatot. Jó reggelt! Jó reggelt, Zsiga Zsuzsa vagyok. Először is köszönöm a Majkát. Remélem, hallja a a is. És ennyire hideg van a stúdióban, hogy uh, sapkában kell lennie? Majkát sapkában hallgatunk. Azt pedig nem gondoltam elmesélni önnek, hogy miután én nem élek együtt a honpolával, függet le, attól, hogy a barátnőm, ha hajat mosok, vagy bevízezem, és reggel még vizes. Folytasson. Ó, itt a korhatár. Kérem a korhatárt megmutatni. Hát ez már nem sikerült, de hát Istenem, van ez így. Tehetném az égbe kiáltanék fel, hadd vigyel a hangom messze a szél Én látom, de mégsem érem fel észel, csak hamis démonokat kergetnék Ez ma még fáj, a pokol vár, de holnap nevetve mondok imád Hogy ez az én sorsom, mert nekem ez jár Nekem ez jár, De engem jobban bántott, ha nem tartottam a szavamat Az okos henged, én szenvedtem, ha még játszottam a szamarat Én hittem a tervben a jónak tűn, mégis füsbe ment egy nap alatt És az üveg alját bámulva már tudtam, hogy az, ami marad a harang. Nem adtam elég, most oly boldog pillanatok. Mondta, hogy nem törődtem veled, és nem dobtam fel a napot. Sok volt a bolond elv, nem szőltem elég, komoly tervet, nem értettünk, egyet ezért tűntek el a közös percek. Azért hoztad át a három, betűt az, hogy könnyebb. Jól tudtad értem, nem kell hulajtanod a könnyet. Sem értem törnöd magad, még az elemben nem él, azt tettem, ami jó eset, és nem kellett engedély Ha tehetném az égbe kiáltanék fel, ha el a hangom, messze a szél. Én látom, de még sem nem csak ha és mondokat kergetnék Ez van még fáj, a pokol vár De holnap nevetve mondok imád Hogy ez az én sorsom, mert nekem ez jár Kérdez meg bárkit, hogy tudja-e a nevem És ja. kérdez meg bárkit, hogy mit érek-e vele ja. meg bárkit, hogy mit gondol rólam És kérdez meg tőle, hogy voltunk-e már jobban? Kérdezz meg azt is, hogy ittunk-e már együtt Vagy valahogy az agyunkat együtt takarékra tettük Kérdez meg tőle, hogy tudom-e mi a munka Vagy, hogy mit érzek, ha más a dolaimat fújja Mondja meg, hogy mit csinálna más Egy telefon csinál, még belefér Akarnál semmit, vagy pénz kérned de mennyi Lelkörcsös lenne, vagy egy egyszerű kurva az apja nevelte a zapja, nevel fel, vagy az utca Ha megvannak a válaszokat, fogd meg azt a pálcát És törd el a fejem feled, de jól lássák A belük koszos kívül tiszta, mindentudó majmok Ha keresnétek, nincs baj, meg itt vagyok és hajta. Ha tehetném az égbe, kiáltannék fel Hadd vigyel a hangom, messze a szél Én látom, de mégsem érem felé Jó reggyszer. Rafa Judit vagyok, jó napot kívánok! Azért hívtam, mert én pont azért hallgatom Önt, mert ilyen nívós beszélgetések, mint ami a Filippoval, Navraciccsal meg a tegnapi program volt. Tehát alig várom a folytatást. Köszönöm Én szépen, hogy várom minden... Köszönöm a folytatást, köszönöm, hogy hívott. Igaz szóra vágytam, zelővel szártam, a grumbetonyán éltem. Átkoztam bávány, csak Isten nevét féltem. Köpködnek majd, még egy rám, telefon. Ez már nem az éjjbán, ő bennem is, a bár talán már minden szóért kár. Lekemben nem látsz bele, pohárcsardútig tele, amiért bűhőtem, nem igaz, maximum, a fele. A oh! te... Nem azik az égbe kiáltanék fel Na figyel a messze szél Én látom, de száll, még semmi nem észre Csak amis a kergetnék Ez ma még fájt, a pokolban, De holnap nevetve, ki már Hogy ez az én sorsom, mert nekem ez jár Nekem ez jár ha, hadd, nem az égbe kiáltanék fel figyel a hangom messze szél és nekem ez jár. Ez van még fáj. Mondok imád. De holnap neked nem mondok imád. Hogy ez az én sok sem megtudom ez jár. Nekem ez jár. Idéznék egy tegnap érkezett e-mailt. A szerzőt nem olvasom. Egy hölgyről van szó, aki doktor... Azt írja, tisztelt fialaúr úr, hálásan köszönöm a ma reggeli műsorát, ez ugye a tegnapra vonatkozik, kiváló volt a két tudóssal történt beszélgetés, Háziorvosként dolgozom gyűrött. a rendelőbe csak rendkívüli esetben jöhetnek betegek a tesztelés, elrendelése és telefonon történik, telefon folyamatosan foglalt receptkérés, influenzaoltás kérés, influenzaoltás nincs, ugyanakkor az operatív harsogja, hogy van a háziorvosoknál, vastagbildagan a szűrések, uniós pénzből már régen le kellett volna zárulni, de a koordinációs központ újra értesítette a betegeket, hogy jelentkezzen a házi orvosoknál a jelen helyzetben. Ugyanakkor kapjuk a körlevelet a kórháztól, csak életveszély esetén kérjük bármilyen segítséget. Ma kaptunk ismét egy értesítést a Hungár-vizsgálatra, tüdőre tüdőrák kiszűrésre. A pályázat december 31-én tart. Hol van a józan Ész, Bocsánat, ha leírtak, várna holnapi műsorát. XY doktor, aki nő. Az égját a világán nem kérem arra, hogy reflektáljon az e-mailre, ha gondolja, megteheti. Nem ezért olvastam föl, hanem azért, hogy a hölgyön kívül még rengeteg embert megszólított ön, és keserű úr annál jóval többeket, mint, én arra, mint amire számítottam. És azt kérdezem öntől, aki most itt frontvonalban dolgozik, hogy milyen érzés egyébként frontvonalban dolgozni, miközben az ön munkája egyáltalán változott abból adódóan, hogy... A koronavírus betette a lábát kis hazánkban? Mindenképpen változott, technikai értelemben is, meg így a minden Fekete Andrea is. van a túloldalon, csak még mielőtt kérdeznék, hogy kivel beszélgetek, vagy ők kivel beszélgetek. Úgyhogy minden mindenképpen változott, technikai értelemben olyan szempontból, hogy a márciusi lezárások kapcsán effektív meg kellett szüntetni a labort, ez nálunk azt is jelenti, hogy hogy kísérleteket kellett a közepén lezárni, állatokat ö, elaltatni, akiket előtte hónapokig ö, neveltünk, illetve végeztünk rajtuk a megfelelő vizsgálatokat, ez így anyagilag egy elég nagy megterhelés volt, de nem is az anyagi, anyagi része az érdekes, hanem inkább így át kellett struktúrálni az egészet. Az egyik kollégám konkrétan hazaköltöztette a garázsába a sejtkultúrás kísérleteket, meg állatkísérleteket. Úgyhogy van, vannak ennek ilyen technikai vonzatai is. Há, illetve, még igen. mielőtt a Covid betette volna ide a lábát, és bekövetkeztek volna azok, amikről ön beszámolt akkor az ön kutatása merefelé haladt? Alapvetően vesehegesedést vizsgálunk, cukorbetegséggel összefüggő vesehegesedést, illetve újabban a zöldhályok hátterében történse fel. Amiről volt szó. Mi igen, változott Márciustól, februártól, melyik igen, hónaptól? Hát márciustól. Mi változott? Ugye, amikor értek az első cikkek a Covid-dal kapcsolatban, akkor, akkor volt egy, egy ilyen pillanat, amikor azt, azt vettem észre, hogy talán az a gyógyszer, amin mi dolgozunk, most már hosszú ideje, az a Covid okozta szövődményeknek a kivédésében Álljunk is jól lehet. A itt meg egy pillanatra, Én... ugye ő ritkán mondja, hogy talán. Mit jelent a talán? Hát azért azt a, ameddig Adatokra, vagy ameddig egy hipotézise csak sejtenyészetes, vagy, vagy egyáltalán csak hipotetikus, elképzelt a, a tudomány mai állásából kikövetkeztethető feltételezések vannak? Én arra mondom, hogy talán... Én ezt értem, de azt, kérdezel, azt kérdezem, hogy az ön e, irányvonala, ami ugye vonatkozott szemre, vonatkozott Igen. vesére, e, ebből adódott, hogy önben felvetődött a gondolat, hogy talán... E, Tüdőre, mire másra? Hát tüdőre elsősorban, akkor tüdőre gondoltak. Hogy a tüdőhegesedést ö, ö, már a tüdőgyulladást követően, vagy egyáltalán? Az egyáltalán az a része, az azért már azon már gondolkoztunk korábban is, hogy más típusú tüdőhegesedésre jó lehet, de az elején azért márciusban még nem volt ez annyira evidens, hogy a tüdőgyulladás... Különböző tüdőhegesedések vannak, ugye tegnap igen. óta elnézést nem tettem le a Hát különböző tüdőhegesedések vannak, igen, a különböző az, az, az a, csak annyiban különböző a tüdőhegesedés ugyanolyan. Annyiban különbözik csak, hogy mi vezet ahhoz, hogy tüdőlegesedés lesz, egy gyulladás, vagy valami mérgezés. Most a mérgezés alatt olyan anyag belélegzését gondolom, ami, ami tönkreteszi a tüdőszövetet, vagy van egy Jó. nagyon egyszerűen, van olyan is, ahol nem tudják, Oké, hogy mi Itt voltunk ahhoz. az útelágazásnál. Ha nem Igen. voltak állatok, akkor mi, mi, mi volt az a mód, ahogy ön mérhette, hogy ami működött? vesére, működött zöldhályogra, működni fog, vagy talán működni fog tüdőre? Hát az elején az irodalomból próbáltam erre következtetni, a tudományos irodalomból, tehát nyilván nem a ápró és békét olvastuk, hanem kijött több nagy, nagy újságban erre vonatkozó közlemény, és utána meg ilyen különleges engedéllyel mi bejárhattunk a laborba. Tehát azt, azt kérdezte, hogy az mi változik. Igen, igen, mi csináltunk két vagy három munkatársam, nem kettő vagy háromszor, két munkatársam, ők bejártak akkor is, amikor a lezárás volt ilyen külön engedéllyel, is csinálták ezt a kísérletet. Állatokon? Állatokon, meg sejte sejteken. És akkor lett egy nagy meg nagy Meg kell egy állt. pillanatra állnunk, igen. mert hogy tegnap ott hagytuk abba, azt külön felírtam magamnak, tudja, amikor az ember a zseb... Ő még, ön, ön az akkor azt még ismeri azt, hogy valamire zsebkendőt a bogot köt rajta, hogy emlékeztesse valamire, vagy ez már... Nem, önnek... én a kezembe szoktam írni, az igen. is még ugye az, az nagyon... Azt, azt én is műveltem, még annak ide egyetemist a koromban. Igen, igen, igen. Oh, oké, de szeret. hogy... Ugye valat... megvan egyfajta módszert. Ugyan, ott hagytuk abba, hogy szabad. Mi a szabadalom? Igen. A szabadalom az a konkrét a saját szabadalom, vagy arról, igen. Igen. az arról szól, hogy van egy agyi receptor, ez a Sigma egy receptor, ennek a serkentése, a tüdő hegesedését csökkenti. Ez a szabadalom. Ezt nem találta ki eddig senki, mi voltunk az elsők. Ez egy mikor is szabadalom? Ez egy. Hát egy szabadalomnak a megadása az hosszú folyamat, mi 2016-ban nyújtottuk ezt be, és elsőként az USA-ban fogadták el, az 2019 elején volt, és most fogadták el ebben az évben folyamatosan, most már Európában, Kínában, Japánban, Izraelben, Kanadában. Valójában a szabadalom arról szól, hogy egy már létező molekulára alapuló gyógyszer mire hat még? Ö igen. Jogítson ki! Ö, Abszolút, minden joga meg. Egy már, egy, már egy már létező molekulára ható különböző vegyületek, uh -huh. ami között van speciál olyan is, ami már gyógyszer, uh -huh. de sok másik, az, ö, az jó a, nem mire hat még, az jó a hegesedésre. Mert a mire hat még, abban van egy picit egy ilyen, vagy számomra van egy picit, egy ilyen mellékzönge. Mellék ez, ez, Min múlik a szabadalom elfogadása? Hogy az ez, hogy ez új szerűje, hogy erre nem lehetett rájönni azokból a tudományos állás, tehát a, a tudomány állása szerint ezt felfedezői vagy újdonság találói tevékenység nélkül erre nem lehetett. Rájönni. Mint a biztos emlékszik arra, amikor az ember a fejel alá rakja a könyvet abból, abban a reményben, hogy amíg alszik, addig a tudomány átszáll a fejébe. A kezembe lévő papírok, amit vagy lát, vagy sem, azokon mm -hmm. rengeteg jegyzet van. Az ön különböző megnyilatkozásai alapján nem biztos, hogy most ki akarnám keresni. Arra utalok ilyen bonyolultan, hogy az egyik nyilatkozatában utal arra, hogy a harmad, hogy talán a második fázisban tart az ön vizsgálata, és a harmadik, vizg... a harmadik fázis után szokták e, ugye lehetővé tenni azt, hogy most itt a második fázis az mit jelent? A, a, egy gyógyszer vizsgálatnál van az első fázis, akkor egészséges betegeknek adják a gyógyszer. Ez betegek... amiről most beszélek, ez egészen más, mint a szabadalom? Vagy, vagy... Nem, ez az. Ez az, tehát van egy ilyen szabadalom. Ha ez egy gyógyszer szabadalom akkor szabadalmat már sokszor sejtes vizsgálatok alapján is le, be lehet adni. Az nem azt jelenti, hogy ebből később gyógyszer lesz, hogy ezt el lehet adni, hogy ezt utána beveszi valaki. Oké, okay, magával a szabadalommal lehet. mit kezd egyébként az ember? Tehát, hogyha azt alkalmazzák, azért kap ő pénzt, hogy ez hogyan működik? Hát a szabadalmat azt vagy, vagy el lehet adni, vagy pedig úgynevezett licenciába lehet venni, tehát valaki az alkalmazhatóságát megveszi, és annak alapján Attól függ, hogy milyen szerződés, milyen megállapodást kötnek, továbbfejleszti azt a szabadalmat, vagy közösen a feltalálóval, vagy önállóan, és akkor utána kap abból valamennyi. Vagy, tehát az már megállapodás kérdése, hogy ebből anyagi juttatást kap. Ez el, ha rossz a kérdés, akkor javítson ki. Ez azt jelenti egyébként, hogy egy már létező gyógyszert adnak olyan betegeknek, akik egyébként eddig arra a betegségükre, ami volt, nem kaptak eddig ilyen gyógyszert? Hát a mi esetünkben igen, de ez, ez egy típusú szabadalom, vagy az egy típusú alkalmazást, ezt úgy hívják, hogy indikáció bővítés, uh -huh. vagy, vagy indikáció új indikáció. Ez egy típusú szabadalom, ez csak arra vonatkozik, amikor kitalálnak egy új alkalmazási területet. Oké, okay, de tételezzük fel, igen. hogy van egy gyógyszer, amit, ez, amit eddig igen. erre nem kértek, de most erre is kérik, akkor abból, aki szabadalommal rendelkezik, valamilyen módon részesül, vagy én mit gondoljak erről, vagy mi az, ami. Igen, ér... ez a, azt, ö, azt, úgy kell ezt elképzelni, több, mondom, több módja van. Az egyik módja az, hogy mostantól, aki ezt a gyógyszert erre az új betegségre akarja adni, azt kvázi meg kell tőlünk vennie ennek a jogát. Olyan persze van, és ez egy valós veszély, hogy ezt felirogatják. Így, az eredeti igen. betegségre, és de ezzel az világ törvényellenes. Ez kvázi eredet, olyan, mint egy szerzői jogdíj egy előadónak? így, ahogy mondja, igen, igen, így, a, pontosan ugyanez. És, az, és, és az... gyakorlatilag azzal jár, tehát ö, az a kívánalom, hogy legyen ott jogtisztelet, ahol ezt alkalmazzák, mert ahol van jogtisztelet, illetve van kellő informát, informatikus háttér, akkor ott mérni tudják, hogy hányszor fordul ilyen elő, és abból adódik akkor egyfajta szabadalmi díj. Így van, így van. Attól függetlenül mi, elnézést, csak hallom, hogy még akart mondani. Nem, hogy így van, illetve a másik, az egyszerűbb módja az, az hogy egy az egybe eladja az ember, és akkor nem jogdíjat kap, hanem megveszik tőle azt, hogy mostantól azt csinál vele, amit. De ez mi nem akar. következett be? Hát ez nem, nem, nem. Ha ez bekövetkezik, akkor megvan a Kajmán-szigeteki ház, meg a kutya. Az meg a kutya is, meg az ház is, igen, szoktam mondani, de az még ott van. még nem felejtek, a még nincs szükségem. Most akkor térjük át a fázisokra. Ott igen. valójában arról van szó, hogy saját maga, illetve az ön által vezetett tím, vagy az a tím, amelynek ön a része, megfelelő része alá húzandó igen. egy gyógyszerrel is kísérletezik. Ha rosszul fogalmazok, írjon felül. Igen, csak a kísérletezést írnám föl, okay, már kipróbálás van, igen. mert itt nagy különbség kaptam én már mindenféle kommentet, nyilatkozatok alá a humán kísérletezés miatt, pedig nem erről van szó nyilvánvalóan. Most zajlik már a kísérlet, pont ma lesz nekünk egy egész egésznapos ellenőrzés, ahol ezt a gyógyszert most már covidos betegeknek adják a különböző járványkórházakban és azt nézik, hogy egyrészt a tüdőgyulladástukat mérséklie, és az ezzel összefüggő akut tüneteket köhögés, láz, Magyarul ömélyek. a szabadalom egyébként anélkül is megáll a maga formájában, hogy ezek a fázisok meg lennének? Így van, és ez egy nagyon fontos kérdés, amit, amit most mond, mert az bármelyik stádiumban értékesíteni lehet. Mennyivel lesz több, hogyha eljutunk a harmadik fázis végéig? A harmadik fázis végét azt nem valószínű, hogy mi fogjuk itthon csinálni. A második fázist, ha befejezi az ember, akkor, akkor körülbelül hát egy olyan százszorosára emelkedik egy ilyen szabadalom értéke, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy a második fázis az körülbelül fél milliárd forintba kerül, a harmadik fázis az körülbelül másfél-két milliárd forintba. És körülbelül, amire egy gyógyszer eljut a végéig, a negyedik fázisig, az olyan két-három milliárd dollárba kerül, Úgyhogy ezért erre nem nagyon hiszem, hogy itthon lesz befektető, vagy bármiféle, bármiféle nem is tudom, szóval... Mikor fog befejeződni háttér. az önvéremélye a második fázis? Hát az nagyban attól függ, hogy az orvosok mennyire tudnak most ezzel foglalkozni, mert igazából 50 beteget kell bevonni, sajnos azok a számok, ezek amiket itt pontos mérőszámokkal, tehát ezek kvantitatíven meg vannak határozó? Hú, hát nagyon, persze ez egy, ez, egy, ez egy nagyon komoly statisztikai elemzés alapján állítják. Mikor kezdődött hogyha, a második. fázis? Hát egy hete. Igen, mert ugye azt olvastam, hogy november elején. Igen, igen, igen egy hete. A, fog az, tartani? Az, hát elvileg ez két részből áll van, egy, illetve nem elvileg, gyakorlatilag is két részből áll van, egy Akut rész, az a kórházi benfekvés, az akut tünetek, ez amit mondtam, ez, ez lezajolhatna akár egy-két héten belül, hogyha sikerülne mindenkinek bevonni a betegét, a lenne rá kapacitás, de ahol a lélegeztetőgépeknek a kezelésére, és nyilvánvalóan joggal panaszkodnak az orvosok, hogy kevesen vannak, akkor még kevesebben vannak azok, akik kitöltögetik a mellé szóló, akár 20 oldalás Oké, mert hogy ugye arról van szó, hogy akit bevonnak, az, az együtt jár valamiféle adminisztrációval, hiszen ehhez különböző beleegyezésekre van szükség. Hogyne, hogyne, ezt úgy kell elképzelni, hogy csak a, annak a számítógépes rendszernek a felállítása, ami azt, eldönti, hogy ki melyik csoportba kerül azok után, hogy beleegyezett a vizsgálatba, tehát ebbe az úgynevezett placebo csoportba, vagy a gyógyszert kapó csoportba. Ezt egy számítógépes rendszer állítja föl, ezt egy hónapig csinálta egy portugál cég, és ez is ilyen 10 millió forint, szóval körülbelül ilyen szintű dolgokat kell elképzelni, hogy ennyire szabályozott az összes, az összes adminisztrációs titokkartási betegyógi dolog. Hát a, a 600 oldalas dokumentációnkat onnantól elkezdve, hogy megfelelően van-e a pecsét a tablettán, odáig, hogy minden aláírás szerepele és minden a vizsgáló orvosnak a gyakorlatilag összesztartítani. De ha jól értem, akkor ez nem akadékoskodás, ez a világon mindenhol így van. A magyar rendszer az nagyon alapos, és ezt most inkább pozitív értelemben mondom, mert, mert nem a bürokrácián van a hangsúlypont. Most volt egy amerikai társasággal egy Skype interjúm, akik ugyanígy megcsinálták ezt a vizsgálatot, ugye itt egy antidepresszánsról van szó. Ők úgy csináltatták meg, és kaptak rá engedélyt, hogy az embereknek a háza elé, mint a, nem tudom, most nem akarok semmelyik ilyen csomagküldő szolgálatot mondani, oda ledobták ezt az antidepresszánst, és sették maguk a betegek otthon, úgyhogy soha életükben nem szedtek ilyen gyógyszert. Ehhez képest a magyar szabályozás megkövetelte, hogy ezek a vizsgálatok csak pszichiáternek a elérhetőségével és jelenlétében folyhassanak, pont azért, hogy, hogy a betegek a legnagyobb biztonságban legyenek. Szóval azt gondolom, hogy vannak itt változások a világban, mi gyorsíthatnánk a folyamatok administratív részén, de az, hogy mit ellenőriznek, az szerintem elég alapos és hasznos. Mit feltételez, hogy a harmadik fázésor, hol kerül majd sor a világban? Hát azt remélem, hogy talán a harmadikat még megcsináljuk itthon, attól függ, hogy mennyi lesz a milyen lesz a másodiknak a sikere? Hát, vagy Amerikában, vagy Németországban fogják megvenni ezt a gyógyszert. Uh, mint tisztáztuk, nem a Naftól vagyok. Azóta sem léptem be, és nem is, nem is kértek fel, hogy lépjek be hozzájuk. Ez hát, hát, pedig én... egy nagyon bonzó válás, Igen. Egyelőre még nem már nem, nem, nem ezelőtt a feladat előtt, ennek a finanszírozási oldaláról mondanak két mondatot, amit csinálni? Persze, persze, természetesen, ez nem titok, és örülök is neki. A mi startup cégünk az egyetemről indult ki, tehát ez egy egyetemi cég volt, utána kivitt kikerült a szabadalom hasznosításba és magánbefektetők álltak mögé, biztos vagyok benne, hogy nem haragszanak, sőt Várkonyi Attila, ő a Fast Ventures ez egy, ez egy biotech nagyon komoly magánbefektetői cég nagyon sok, nagyon jó kezdeményezést finanszíroznak, például ezt a plazmaterápiát, amiről mostanában hallani lehet Hantos Csaba a másik magánbefektető, illetve mellettük még Duda Ernő meg Rekecki Csaba. Ők is biotechben dolgoztak mindketten korábban. Csaba Amerikában él és ott dolgozik, és Duda Ernő meg a Szolvónak volt a vezérigazgatója, amit szintén az egyik nagy biotech vállalat vett meg, úgyhogy ők tapasztaltak, és az anyagi Támogatáson kívül azért elég komoly e, ismerettségi hálózattal, meg, meg tapasztalattal rendelkeznek ezen a területen, illetve ez most, most konkrétan... Jelenti, bocsánat, igen, igen, egy, egy dolgot szeretnék elmondani még csak, mert ehhez a fázisvizsgálathoz nagyon komoly kormányzati támogatást is kaptunk a Szemoves Egyetemen keresztül, és azért ez, ez most nagyon. Nagyon jót tett, a, jól, igen. Most már kitalálja a gondolataimat is. Na hát, magántőke? A kezdetek az magántőke, mondjuk azt, hogy ezzel a klinikai fázissal körülbelül azonos arányban van, de, a, de azért a céget azt alapvetően most már magántőke finanszírozza. Illetve reméljük, hogy sikerrel fogunk későbbiekbe pályázni, ilyen kutatásfejlesztési pályázatokra is egy picit, ha átváltozik ez a pályázati rendszer, mert ez most egy kicsit nehézkes, alapvetően ahhoz kötik, hogy legyen árbevétel, és hogy ilyen cég, mint a miénk például, ami... Egy dolgot szeretne sikerre vinni, és azt utána eladni, és abból árbevételt akár visszaforgatni a államháztartásba, vagy mit tudom én, tehát ahonnan jön ez a pénz, az olyan pályázatok nem nagyon vannak. Tehát azok, akiknek úgynevezett projektcégek, azok ilyen kutatás-fejlesztési pályázatokra a mostani kiírások szerint nagyon nehezen tudnak pályázni. Ez egy picit jól lenne, ha látoznak. Maga a célmondat úgy szól, november elején kezdődnek a személyes egyetemen és egyes hazai járványkorházakban azok a klinikai vizsgálatok, amelyek a tüdőhegesedés kezelésében szaknyelven és hatékony fluorokszamin terápia eredményességét vizsgálják. Valójában mindazok, akik ebbe beleegyeznek, mert abban az állapotban vannak is vállalkozókedvek, No, hogy a betegek Egyetlen Beszélhet arról, hogy mekkora a visszautasítottság, vagy nem beszélhet róla? Beszélhetnék egyenlőre erre vonatkozóan. Nem tudok adatot. Inkább amit kiemelnék, az az, és ez a fázis háromhoz is kapcsolódik, meg ahhoz, hogy nagyon szomorú vagyok, hogy, hogy alapvetően azért lassan indul be, hogy gyakorlatilag naponta most már azt mondom, hogy 5-6-8-10 ember keres meg a médiumokból is értesülések szerint. Orvosok, kollégák, betegek, akik valahonnan megszerzik e-mail címet, telefonszámomat, hogy szeretnének bekerülni. Tehát nem inkább a visszautasítás, azt hiszem az elég jól átment, hogy nagyon kevésé valószínű, hogy ennek mellékhatása lenne. A leges-leges legrosszabb az, amit most azok alapján, ami, ami előre látható vagy előre tervezhető, az az, hogy nem, nem elég hatékony. Az, hogy ennek komoly mellékhatása lenne, az, az nem nagyon feltételezhető. Viszmajor persze előfordulhat, meg előre nem látható dolog. Úgyhogy nem a visszautasítás van egyelőre inkább az, hogy sokkal többen szeretnék kapni, mint amennyire lehetőség van egyenlőre. Um, azt kérdezem Öntől, hogy a hatását... Azt viszont lehetett már mérni, akár ilyen módon, amiről ön beszél, akár a klinikai gyakorlatban, ahol egyébként intenzív vagy nem intenzív osztályokon ezt alkalmaztak. Hát még nem szeretnék erről beszélni, mert olyan kicsi a betegszám, hogy erről, ebből még nem, nem, nem vonjunk le semmiféle következtetés. Mennyi, olyan, olyan... mennyi az ideális betegszám? Hát az ideális az 50, de olyan 30 betegnél már elég komoly tendenciákat lehet majd látni. Kíváncsi? És azért csak az, hogy itt, itt vannak olyan vizsgálatok, ami, amit mondjuk németországi labor csinál, tehát azt hamar fogjuk látni, hogy a láza lemegye, ha valakinek gyorsabban, vagy a köhögése hogy múlik, de hogy bizonyos gyuladásos dolgai, hogy a CT-képe hogy változik ilyenek, az egy pici idő, meg a kiértékelés. Ugye ön ismeri a betegnek a gyógyszerezését, hiszen önnek bit ö, ö, ismernie kell. Honnan lehet majd tudni, hogy egy ilyen beteg, aki gondolom, hát nem tudom, hogy kiló számra, de minden esetre valószínűleg nagyon sok bogyót kap, igen. az melyik bogyóra reagált akkor, amikor gyógyulásnak indult? Hát, igen, hát ezért van a két csoport, hogy olyanokat sorolunk be, a és B csoportba, akik a bogyóikban nagyrészt a haték, hatásos bogyóikban hasonlóakat szednek, csak az egyik csoport kapja mellé még a fluvoxamint, a másik meg nem. Ez, erre ment ki a placebo csoport is van, vagy jönni? van, így van, de van, van, és ezért nagyszerű szerintem ez a vizsgálat, mert sok mással, ami most zajlik szemben, itt van placebo csoport, egyértelmű lesz a hatékonyság. Mikor derül ki, hogy meglesz-e a kell? Ugye ez egy nagyon furcsa, Uh, mert ugye ön kontraindikált a tekintetben, hogy a járvány érje minél hamarabb véget, okay. ugyanakkor ahhoz, hogy ön minél hamarabb eredményekhez jusson, ahhoz uh, egy bizonyos beteg anyaggal végezni kell, uh, most nem uh, halágos értelemben, hanem hogy el okay. kell ezt végezni, ahhoz viszont a járványnak tartania kell, és alkalmazni kell. Ön mit okay. feltételez a jelenleg ismeretei mellett azok a szükséges adatok, amelyek már bizonyító erejének, legalábbis az ön számára, azok mikor lehetnek? Meg. Itt azt, hogy feltételezem és mit remélek, azt mondom, hogy ö, igazából ez meg lehetne egy hónap alatt ez a kollégáknak a kapacitásán múlik, hogy hogy tudják megcsinálni. Beteg van, 50 beteget besorolni gyakorlatilag tényleg két-három hét alatt meg lehetne csinálni. Utána őket egy évig követni kell, de az, hogy, hogy ezt hogy lehet, hogy ezt hogy fogják a kollégák bírni, azt, azt nem tudom. És sajnos erre nincsen ráhatásom, mi minden segítséget igyekszünk megadni nekik. Hogyha olyanról van szó, akkor akár ilyen administratív, emberkét kirendelünk, akinek semmi más dolga nincsen, csak nekik segíteni, de ez Egy utolsó kérdést meg. engedjem meg. Igen. Aztán átadok, vagy a gyerekeinek, vagy nem tudom, az életnek. <gül> hogy, hogy jön az ugyei. <gül> Igen. Nem tudom, melyikünk rosszabb talán, de nem, ebben <gül> nem szeretnék találgatni. Hogy... Ön számol-e azzal a lehetőséggel, és ha igen, akkor az mivel jár együtt, hogy valaki az ön tanulmányait olvasva magánúton kezdi el saját magát gyógyszerezni, vagy okkal, vagy alap nélkül, mint egy távol tartva magát a betegséget, vagy túlesvén a betegségen, ilyen tünetekkel, vagy ilyen tünetek nélkül mondván fürel lefelé? Le. Ez mennyire élesszerűtlen kérdés? Ezt teljesen életszerű, erre utaltam azzal, hogy, hogy számtalanszor hívnak. És ezzel én mi a ezt, helyzet? Én ettől szeretnék teljesen Távol. elzárkózni. Igen, igen mert, mert bármit gondolok, az magánembernek a véleménye, azt nem akarom mondani, és másik, más, másik oldalról meg óva nem véletlen, hogy van ilyen. Úva egyébként ezeket az embereket attól saját maguk, mint ahogy más dolgokban is saját igen. magukat gyógyszerezzük. Igen, igen. Én azt gondolom, hogy ezt ebben az esetben ne, nem csinálják, ebben az esetben se csinálják, igen. Én nem be... azért, mert ez jobb vagy rosszabb bocsánat, hanem ilyet, ilyet ne csináljunk. Nem véletlenül. Én nagyon örülök, hogy megismerkedtem önnel Én? így az ételen keresztül, és ahogy szoktam mondani, őszintén sajnálom az apropó, de ezt megértheti. Köszönöm szépen. Én Sok sikert. a lehetőségnek, minden jót kívánok. Sok sikert. Viszont hallásra. Fekete Andrát hallották. Olyan Horszok... nem mi volt a pillanat? Mi volt a gondolat? Lehet, ha kiindulat, ami most jót mulat. Mindenki, aki csak ismeri a mat. Keleti nekem most mondhatom a story ja, Egészen más volt az életedig nélküled Mutaltám rossz, de sokkal jobb, mint képzelet És a végzetem, te én nekem Hiába nézel rám most olyan édesen. És a most kis kegyed megbocsájt nekem Akkor nélkül nélkül de sebb hüvet Nincsen már más hátra, Csak, hogy kijelentsem téma lezárva És egy árva. Köcseppet Az lehet! annyit Jó reggelt, kívánok tudja ez egy olyan műsor, amiről Szilágyi János annak idén azt mondta, hogy a klasszikus rádió műsor az egy másik kérdés, hogy ez ráadásul még tévében is megy hogy egy rádióműsor, mint egy tévéműsor is, csak ott kép is van, ugye három dologból elmondta ő, szövegből, zenéből és csöndből, és ebből a zenéből hallott ön egy részletet keser, hogy György Miklós van a vonalban, és azt szeretném önnek is elmondani, mint ahogy dr. Fekete Andréának is elmondtam, aki tegnap követte önt, ma pedig megelőzte önt az interjút illetően, hogy a hallgatók, nézők elképesztő odaadással fogadták az önök megnyilvánulásait, hogy abba is hagy sok szöveget, mert önökre reagáltak hihetetlenül pozitívan, mind abból adódóan, amit elmondtak. Tehát miután megértették, próbálták az egész helyzetüket értelmezni, és többé kevésbé is sikerült nekik. Úgyhogy hála és köszönet önnek a rendelkezésre állásért, és ha emlékszik rá, én külön felírtam magamnál, magamnak, az állatoknál tartottunk, ugye annál, hogy az állatok egyébként szerte a világban milyen vírushordozók lehetnek, vagy vannak, ami egyébként aztán emberekre is átterjedhet, és amiről tegnap duda is, és mások is folyamatosan beszélnek, hogy a, az állattartásnak a változása érdemben kihathat az emberi megbetegedésekre. Jó reggel kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Hogy ez, ez, ez, ezt a vonalat folytassuk, itt, itt hagytuk abba tegnap a beszélgetést az állatoknál. Igen, tehát uh, arról beszéltünk, hogy uh, az állatvilágban több ezer különböző vírus található meg, amelyek időről időre a zónózisnak nevezett folyamattal kerülhetnek át az emberre. Feltehetően ez történt a mostani koronavírus. Arra történt. van válasz, hogy mi az, ami átmegy, és mi az, ami nem? Hát én erre, mint gyóztálykutatóként, én nem érzem magam kompetensnek, ez szerintem a virológiának a tudománya, tehát virológiának... Okay, rendben, van. Törölve. Oké. Okay. Oké, okay. tehát megtörtént. És onnan... Honnan az első lépés, amikor ez a, az átkerült vírus már megbetegedéseket okoz, hogy mielőbb két irányba érdemes elindulni. Az egyik, amiről már tegnap beszéltünk, a vakcina a másik pedig az, hogy a már megbetegedett emberek számára lehetséges gyógymódokat kell találni. Fontos-e annak a detektálása, hogy honnan jött a betegség, vagy ez teljesen lényegtelen? Földre azért nyilvánvalóan fontos, illetve abból a szempontból is fontos, hogy meg kell ismernünk, meg kell értenünk magát a vírust, a vírus terjedését és a vírus szaporodását, illetve a működését. Hogyha ezeket nem tudjuk Ez mennyi akor... idő és hogyan működik? Ehhez fontosak az alapkutatások és a virológiának azok az eredményei, amelyeket például a sebességgel tudott produkálni most a koronavírus járvány idején. Megtudtuk azt, hogy a koronavírus csoportba tartozik, megtudtuk azt, hogy milyen a szerkezete, megtudtuk azt, hogy hogyan szaporodik, és ez az lehetőséget arra, hogy ebbe a szaporodásba be tudjunk avatkozni. Ez egy alapképlet, ez adottság. Az, hogy ennek létrejönnek menet közben a mutációi, az mit változtat a leányzó fekvésen? Mutációk azok elsősorban a vírus ellen termelődő antitesteknek a hatékonyságát tudják befolyásolni, Jelenleg olyan információkkal rendelkezünk, hogy maga ez a koronavírus ö, ö, több mutációt is képezett, ezek a mutációk azonban számot nevel nem befolyásolták ezt a felismerési folyamatot. Tehát Azt más, lehetséges, hogy... hogy nem, de hogy mire hat, arra igen, mert cseki ismerettem azért arra van, nyilvánvalóan másoktól, mert honnan lenne saját magamtól, hogy Kezdetben a tüdőt, aztán pedig a szívet kezdte megtámadni, illetve mind a kettőt párhuzamosan, de hogy milyen szervekre hat, az menet közben derült ki. Ez pontosan így van, viszont én azt gondolom, hogy ennek a, nem a mutációhoz van köze, hanem ahhoz, hogy az orvostudomány elkezdte feltérképezni a koronavírus fertőzésnek a hatását. Nyilván az első legjobban látható, hogy el a tüdőben jelentkezik a tüdőgyulladás folyamán, de tudjuk azt is, hogy mikrotrombusokat, tehát ö, kis ö, értszikületeket és trombozisokat képez, amelyen nyilvánvalóan más terület működésre is hatással van. Az, hogy kinél milyen hatással van, el, ezt le lehetett-e valahogyan térképezni, vagy fel lehetett -e térképezni? Ez ennek a függvénye. Beleértve a kördiferenciát, beleértve, hogy alapbetegségekkel rendelkezik, vagy egészséges, nője vagy férfi. E, nagyon jó a kérdés, tudnék, ez okozza a legnagyobb problémát, hogy jelenleg nagyon kevés olyan markerrel, olyan jellel, olyan előre megállapítható okozattal rendelkezünk, amelyek alapján az egyénekre való hatását egyértelműen ki lehetne mutatni. Már tudjuk azt, hogy például cukorbetegség, például magas vérnyomás, vagy kóros elhízás, ezek súlyos faktorok lehetnek, azonban éppen az a helyzet, hogy ennek a feltérképezése folyamatban van. A feltérképezése az azt jelenti, hogy minden egyes megbetegedés egy számnak számít és bizonyíték valamire vagy annak az ellenkezőjére? Pontosan erről van szó. Ezért fontos az, hogy az utóbbi, az eltelt néhány hónapban a koronavírusban elhújt betegeknek például a boncolásából lehet következtetni arra, ezekből az eredményekből lehet következtetni arra, hogy mely szervek azok, amelyik fokozottan veszélyeztettek a koronavírus fertőzés során. Ez az út tehát, amiről ön beszél, ez még, ez még messze nem tart a végén? Sajnos nem, és éppen ez a ez okozza a problémát, tudnék, hogyha nem tudjuk a egy csoportokat egyértelműen behatárolni, akkor nem tudjuk azt sem -e megmondani előre, hogy kik lesznek azok, akik várhatóan súlyos állapotba kerülnek, akinek a kezelésére fokozott figyelmet kell fordítani. Általánosságokat tudunk mondani, az életkort, illetve néhány betegséget említettem. Még egy márciusi, talán márciusi magyar narancsban nyilatkozott ön, és arról beszélt, hogy kísérleti állatokon kell bizonyítani a hatékonyságot, hatóság elő, elő, által előírt szabadja a végen, amikor már van molekulánk, amelyek az engedélyhez már csak a klinikai vizsgálat szükséges, akkor az ezzel kapcsolatos összes vizsgálatot le kell jelenteni az illetékes szakhatóságnak. Ez a dokumentáció sokszor meghaladja a százezer oldalt, majd később először egészséges önkénteseken tesztelik, intenzív terápiás körülmények között és csak férfiakon, mivel ekkor még adódhatnak nem vizsgált reproduktív hatások. Miért csak férfiakon? Pontosan azért, mert ezek miatt az nem látható reproduktív hatások miatt a kotkaratot minimálni kell, illetve azt is tudni kell, hogy a hormonrendszer alapvető hatással lehet egyes -egy gyógyszerek és e tekintetben ekkora különbség van a két nem között? Igen, igen. Hanyadik fázisnál tartunk? Vagy tart ön? Ugye, mivel mi a koronavírus kapcsán olyan gyógyszereket vizsgálunk, amelyek már a gyakorlatban a gyakorlati orvostudományban használnak, itt számunkra elsősorban a hatékonyságnak a bizonyítása. A, Itt meg kell állnunk egy pillanatra. Az, amiről én Fekete Andréával beszélgettem, ez mennyire vonatkozik Örre, hiszen ez nagyon is összekapcsolódik, és a miketünk beszélgetésében tenap is megjelent. Itt ugye arról van szó, hogy elmondta Fekete Andréa, hogy neki milyen szabadalma vagy szabadalmai vannak, amelyek egyebek között azzal vannak összefüggésben, vagy szinte csak azzal vannak összefüggésben, hogy egy már létező gyógyszer egyébként más betegségben is használható. A miketünk beszélgetésében, Közben ugyanerről beszélgettünk, ön nem beszélt szabadalomról. Én valami fontosat, vagy teljesen fontos talant vettem észre? Nem, nagyon fontosat vett észre. Fekete Andrea a munkája azért egy úttörő kutatás, mivel ő egy olyan hatást vett észre egy már létező gyógyszerről, amelyet ideig nem ismertek. A mi esetünkben nem erről van szó, a mi esetünkben arról van szó, hogy ö, már más vírusok ellen kifejlesztett gyógyszereket próbálunk megalkalmazni a koronavírus ellen, ö, tehát ezek antivirális gyógyszerek, és ö, ezt próbáljuk meg bizonyítani, hogy ezek az antivirális gyógyszerek ezek alkalmasak a koronavírus fertőzés kezelésére is. Amit ön és csapata végez, olyan csapat, ahhoz hasonló csapat máshol a világon, ugyanilyen jellegű vizsgálatokkal foglalkozik-e, vagy sem? Abszolút foglalkozik. Jelenleg a világ 23 országában 39 klinikai vizsgálat folyik azzal az gyógyszerel, amivel mi is foglalkozunk. Mi a különbség ezek között, ha egyáltalán van? A legfontosabb különbség azt jelenti, hogy a mi vizsgálatunk az elsők között van azok között, amelyek az Európában folynak, tehát az európai rasszon folynak tudni, az nem magától értetődő, hogy a különböző rasszokon a, ö, a különböző gyógyszerek azonos hatékonyságot mutatnak. Ez egyébként más gyógyszerekre is Abszolút így van, igen. -e egy példát? Tehát például ö, Japánban a japán embereknek a gyógyszerlebontási képessége az jelentős mértékben különbözik az európai emberektől, ezért például Japánban különböző gyógyszerek esetében más dózisokat kell alkalmazni ahhoz, hogy hatékony kezeléshez jussunk. Elnézést, ha nagyon úgy tűnik, mintha a gyereke lennék, ami egyébként se lehetséges, hiszen idősebb vagyok önnél, csak nagyon sokat kérdezek, akkor árulja már el, hogy miben különböznek a japánok öntől E, tekintet, e tekintetben, tehát ugye nyilván valóan, hogy egy, izé a Pesti flasteron, azt mondják, hogy más a szemük, de azért nem, nem hiszem, hogy most erről beszélünk valami másról. Igen, szemben? igen, így van. Tehát különböző a gyógyszerek lebontásával kapcsolatos enzimek másképpen picit, másképpen működnek az ázsiai rosszokban, és ennek megfelelően bizonyos gyógyszereket gyorsabban, más gyógyszereket még lassabban bontanak le, ahhoz képest, mint ahogy mi európaiak Oké, okay. uh, már ezt, erre is úgy mondom, hogy oki okay, mintha egyébként, ezért én, én most hirtelen túl tudnám tenni magam, mert egyébként életemben nem hallottam ilyet, már érdemes volt önnel beszélgetni. Elnézést kérek. hogy uh, Csak azért kérek elnézést, mert gondolom, hogy ez önnek trivialitás, és akkor tessék a fiának, mi akad meg a szemem. De, de soha sajnálom, mi, mi, minden csecsemőnek vicc új. Egy japán is lehet ilyen vicc, uh, mármint a tekintetben, hogy új jelenség. Azt állulja nekem, hogy Európán belül. Elül is van többféle rossz, ahogy ön ezt említi, vagy Európán belül nincs. Mert az ember azt feltételezné, hogy ha a japánok mások, akkor mások a skandinávok, és mások a mediterrán országok lakói is, vagy ez rosszul láttam? Tehát nyilvánvalóan vannak ö, a programetikai különbségek, azonban mi itt Európában, ö, illetve Észak-Amerikában alapvetően a kaukázis igazhoz tartozunk, és ezeket gyógyszervizsgálati szempontból egységesen kezelik. Ön ö, még márciusban vagy áprilisban arról beszélt, hogy optimista elképzelések szerint már április végére megjelenhetnek az első hatékony vakcinák, de azért jobb szembenézni azzal, hogy inkább az év második felére várható a megjelenés, el végre végig kell menni az ilyenkor szokásos teszteken is. Miben cáfolta meg önt az élet? Vagy miben a, nem? A, a, az élet az abban cáfolták, hogy én a, a, ugye a március magasságában az év második felére uh, tettem a, a vakcináknak a megjelenését. Uh, most jelenleg ugye ott tartunk, hogy kb. 5-6 olyan vakcina van, amelyik már a, uh, ezen a bonyolult folyamaton a többfázisú klinikai tesztelésen átjutott. Uh, én egy picit hamarabb lesettem ezt a folyamatot. Nagyon biztató eredmények voltak ö, az Egyesült Államokból. Volt olyan vakcinagyártó, aki a koronavírus felbukkanásától számított, 40. napon már letette a vakcinát az asztalra. Tehát ez engem egy optimizmussal töltött el. Uh, ugyanakkor viszont a vakcinafejlesztésnek ugyanazokon a folyamatokon kell átmennie, mint a gyógyszerfejlesztésnek, és ez is egy rendkívüli teljesítmény volt. Aki, okay, beszélt fekete, André, arról, hogy az, az, az ember kapott kap kivételes, kivételes engedélyt. Mi az a kivételes engedélyt? Mi az, amit ilyenkor át lehet ugrani, miközben az ember azt gondolja, hogy elvileg bármit, a gyakorlat meg azért nem ezt mutatja? Abszolút nem lehet át, átugrani bármit. A kivételes engedély az elsősorban olyan gyógyszerekre vonatkozik, amelyeket már más betegségekben használtak, és ezekkel a gyógyszerekkel kapcsolatban számos biztonságossággal kapcsolatos információ van. Jó, tehát jöntő. itt megint csak óriási különbség van gyógyszer és vakcina között, Abszolút. amiről tegnap már beszélt. Így van, így van, erről van szó. Tehát a vakcinára mindenképpen végig kell menni a folyamaton. A a valamilyen dokumentációja már kell, hogy legyen. Így, így van, pontosan, pontosan. Amikor ön azt mondta, hogy optimista az újra még ebben az évben hatékony gyógyszert kaphatunk, akkor mi az, amit visszaigazolt, és mi az, amit nem az élet? Ma 2020. november 24-e van, az évből durván még hátra van 5 hét. Jelenleg a, ugye meg kell különböztetnünk a betegpédnek két szakaszát. A korai szakasz, amit a, alapvetően a vírusfertőzés ural, és a késői szakasz, amit a gyulladásos illetve immunológiai folyamatok annak. Először nézzük a virális szakaszt. A virális szakaszban jelenleg két olyan gyógyszer van, amely eséllyel alkalmazható koronavírus betegek kezelésére. Az egyik a favipiravid, a másik a rendőző Ezek azok a gyógyszerek, amelyek egyébként már léteztek, de most kiderül az, hogy erre is alkalmazhatók. Pontosan erről van szó. A favipilavírt influenzára használták korábban a rendezvények eredetileg ebolára, éve a hepatitis C-fertőzésre fejlesztették ki, majd a koronavírus okozta helyzetben kerültek alkalmazásra elsőként a Covid-t okozó vírusra szemben. Ön fantasztikusan tud beszélni, azon kívül a tartalmán kívül, ugye, amikor leviszi a hangsúlyt, az teljesen egyértelmű a két gyógyszerről mit tudunk, ez egy befejezett folyamat, vagy nem befejezett folyamat, mármint ami a hatását illeti? A rendezív esetében a folyamatot abban a tekintetben befejezetnek tekinthetjük, hogy a vírt az Egyesült Államok Gyógyszerengedélyzési hatósága engedélyezte, megkapta a végleges engedélyt koronavírus kezelés tekintetében. A favépiravír esetében a klinikai vizsgálatoknak egy része már lezárult. Ezek elsősorban, mint említettem, ázsiai vizsgálatok voltak, tehát itt fontos az, hogy európai vizsgálatban is igazolni tudjuk a sali hatékonyságát. E, nagyon jó beszélés, nagyon elegáns a mi a különbség a kettő között. Tehát mi, ha tetszik, de, de utasítsa vissza a szót, hogyha rosszul alkalmazom, mi a bizalmatlanság oka? Én nem gondolom, hogy bizalmatlanságról kellene beszélni, a legfontosabb tehát mind a két gyógyszer a vírusnak a szaporodása a, a, a tekintetben, hogy Ázsiában mi történik és mi történik máshol. Ez nem bizalmi kérdés, hanem oda szeretném visszavezetni, hogy az ázsiai raszt és a kaukázusi daszt közötti különbség. De viszont tehát visszatérünk Japához. Így van, pontosan erről van szó. Tehát eleve az az eredmény, ami, vonat, ami van, az arra a teritoriumra vonatkozik, más teritoriumon mások lehetnek a hatásai. Így van, nagy valószínűséggel hasonló hatásra számíthatunk, azonban ezt tudományosan bizonyítani kell. És a két gyógyszer között mi az érdemi különbség? Az érdemi különbség az, hogy a rendezivér egy hatékonyabb gyógyszer viszont sajnos csak injekció formájában áll rendelkezésre, a favipiravér szintén hatásosnak bizonyult, és ez tablettában hozzáférhető. Ami azt jelenti, hogy az egyiket csak kórházban, a másikat akár kórházon kívül is lehet használni. Azt írja ön az egyik tanulmánya összefoglalójában, ha nem beszél rossz néven, én azért fordultam ehhez, mert egy ilyen pali számára, mint én, az összefoglaló a legjobban megérthető. Ezt talán megérti. Miten ön foglalta össze, azért nem úgy tekintenék rá, mint a Shakespeare összes rövidre, hanem mint aki saját maga. Tehát a Shakespeare nem írt sört, ön viszont képes volt összefoglalni a saját tanulmányát egyebek között olyan, olyanok számára, mint én. Alig több mint fél évvel a COVID-19 járvány Sajnos azt kell megállapítanunk, írta ön, hogy a betegség kezelési lehetőségei változatlan korlátozottak. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nincs olyan speciális gyógyszer, amelyet kifejezetten a COVID-19 fertőzés kezelésére fejlettettek volna ki. Ugye, mint mondtam, tegnap ilyen nem is nagyon lehetséges, mert a rendelkezésre álló idő nem elegendő ahhoz, hogy új gyógyszereket tudjunk bevezetni. Azt írja később a széles nemzetközi összefogás és a jelentős kutatási és fejlesztési ráfordítások ellenére a legtöbb lehetséges terápia esetében csak előzetes klinikai eredmények állnak rendelkezésre. Ez mi? Ugye a Fabi esetében mondtam az ázsiai vizsgálatokat, orosz, illetve indiai vizsgálatok vannak, a Rendzivig esetében ott már előrehaladottabb amerikai vizsgálatok vannak de például a WHO által szponzorált solidaritás uh, vizsgálatban nem sikerült a rendszeri hatékonyságát megerősíteni. Erre vonatkozik az a mondata, hogy ráadásul ezek az adatok sokszor ellentmondások, illetve nem teszik lehetővé, hogy egyértelmű következtetést vonjunk le belülük a kezelések hatékonyságát illetően? Így van, és most ezen a ponton viszont engedje meg, hogy ö, valamit hangsúlyozzak: Az antividális szerek a betegség legelső szakaszában hatékonyak. Tehát Hatékonyságot nem tudunk akkor kimutatni, amikor már rég a beteg a gyulladásos szakaszban van, ezért fontos az, hogy ezt a kezelést minél hamarabb megkapják a betegek. A szolidaritás vizsgálatban több olyan esetről is tudunk, amikor késő stádiumban kapták a beteget a jó És hogy hatékony található. Így van. Hol van a határ? A határ körülbelül a tünetek megjelölésétől számított 8.-10. napon van. Ez egyértelmű. Ezt kérdezem, igen, hát ez egyértelmű? Igen, igen, ez egyértelmű, mert onnantól már gyulladásos folyamatok átveszik a szerepet, akkor már. A gyúlodás Ami gyúlodás azt jelenti a... egyébként, hogy e tekintetben különbség van a kórházi alkalmazás és az otthoni alkalmazása között? Tehát a kórházba kerülő beteg a kezdő gyulladás stádiumában esélyelkezelhetők antivirális szerekkel. Természetesen az lenne a legjobb, hogyha a tünetek jelentkezését és a PTR pozitivitást követően rögtön antivirális kézikumot tudnának kapni. Ezek az antivirális szerek, amelyekről ön beszél, ezek egyébként ma legálisan beszerezhetők? Vagy ezek még abból adódóan, hogy nincsen vége a kutatásnak, ezek vannak, de az, hogy valaki alkalmazhassa őket erre, az kockázattal jár? Nem kockázattal, nem is a kockázatra hívnám fel a figyelmet, hanem arra, hogy mind a két antivirális szer Magyarországon idegvenes engedélyel rendelkezik, De van neki. Van neki, természetesen van neki, és a, a magyar kórházakban mindkét szerte alkalmaz. Nagyon fontos, magyar ezeket a szereket elfből, vagy, vagy kizárólag kórházban alkalmazhatják, ezeket otthon nem lehet alkalmazni. Ékrevényes adagolást otthon nem lehet megvalósítani, a tablettben nyilván ennek a lehetősége az otthon. Ezzel mennyire vannak tisztában az orvosok? Már mint nem azzal, hogy ez rendelkezik ideiglenes engedély, mert azzal valószínűleg igen. De a kérdés ugye itt felvetődi úgy, hogy alkalmazzák-e, rendelkezésre áll-e mennyiségben, csak akkor válaszoljon, ha akar, semmilyen politikai mezőre nem akarom vinni. Nem, nem. Én úgy gondolom, hogy végig a szakmai mezőben vagyunk. Tehát jelenleg Magyarországon több millió fabi tartalmú tablettá rendelkezésre. Ennyi a gyógyszerelése betegenként milyen dózist jelent? Tehát van, egy, van egy kezdődózis, ami egy viszonylag magas, és ezt követően 10-14 napon keresztül egy fenntartó dózis van. Magyarul, hogy egy beteg a szó jó értelmében sok ilyen gyógyszert pusztít el szükség van erre milliós nagyságrendben? Így van, így van erről van szó. Maga a kezelés általában <kül> 89 tablettát jelent a 14 nap alatt. Később azt írja, hogy a gyógyszerkutatás és fejlesztés szigorúan szabályozott folyamatainak ismeretében, mivel az úgy gyógyszer kifejlesztése nem csak költséges, de időben is hosszú, akár évtizedekig tartó folyamat, a COVID-19 járvány esetében felmerül azonnal azonnali. Orvosi igény csak már gyógyszerként alkalmazott molekulák klinikai tesztelésére adott lehetőséget. A vizsgálatok döntő többségét azonban kialakult járványhelyzetben vészhelyzeti forgatókönyv alapján kellett megvalósítani. Ez azt jelentette, hogy a kezelések nem tudták követni a hatékonyság és biztonságoság tudományos bizonyításához szükséges nemzetközi protokollakat. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ezekben a vizsgálatokban ö, kezeletlen kontroll nem lehetett alkalmazni. Ez hát nyilván etikai ö, probléma, hogyha egy pandémiás helyzet van, a betegeknek nem lehet placebót adni. És, És, ö, igen? De amikor, amikor arról beszél egy másik orvos, hogy abban a, ö, abban a vizsgálatban, amit vizsgál, a, a, amiben az ő szerint vizsgálják, annak a hatékonyságát ott van placebo-csoport, akkor én most valami rosszat kérdezek, vagy ez más? Nem, nem. Itt arról van szó, hogy uh, uh, tehát etikai ok miatt placebót nem lehet adni, de a rendelkezésre álló legjobb terápiát viszont igen. Tehát uh, az, ez azt jelenti, hogy minden beteget kezelni kell, uh, de a betegek egy része a standard kezelésen felül uh, még a kísérleti kezelést is kapja. Uh -huh. A vizsgálatok többnyire kiselemszámú, nyílt, sokszor nem randomizált és vak, placebo nem tartalmazó kezelések ki alakultak, amelyek elsődleges cége értelemszerűen a betegek életének megmentése volt. Most ezt némileg le kéne fordítani magyarra. Ez azt jelenti, amit az előbb már említettem, hogy a vizsgálatok során általában a kiselemszám az azt jelenti, hogy néhány száz beteget vontak be a vizsgálatba. A vizsgálatnak a, a megvalósítása olyan volt, ö, hogy mindenki kapott ö, valamilyen terápiát, ahogy említhettem, nem volt placebo-kar, és ö, azok a betegek, akiket véletlen szerűen lettek kiválasztva, azok a standard ö, ellátás mellett, a standard terápia mellett még a kísérleti szerk is kapták. Azt kérdezem Öntől, hogy ezek a beleegyezések, ezek még nagy valószínűséggel az intenzív osztály előtti periódusra kell, hogy vonatkozzanak, mert ott már nincs olyan állapotban a beteg, hogy erre beleegyezését adja. Vagy rosszul beszélek, vagy ez lényegtelen? Nem, teljesen ö, ö, helyes a következtetése, Ugye, mint előzöttem, az antivirális szerek a betegség korai szakaszában használhatók sikerrel. Jó, tehát egy olyan dologról beszélek, ahol ott, ott ez már nem aktuális. Igen, igaz. Nem. Igen. Oké, okay. rosszat kérdeztem. Uh, illetve nem kérdeztem rosszat. Jó, értem, de azért ebben benne volt a tudatlanságom is, illetve nem figyeltem eléggé. Uh, elnézést kikérik. Okay. A nemzetközi elfogadott uh, tudományos szempontoknak megfelelő szabályok alapján indított klinikai vizsgálatok döntő többséget csak kisre tudott elindulni. Ennek okai között ott van az általában könnyített szabályozás környezet, továbbra is szükséges és lényeges követelmények teljesítése, a járványi intézkedése közepette túl teljesítő ellátórendszer, súlyos leterheltsége és az a tény is, hogy a COVID-19 járvány első hullámának csillapodásával a betegbevonások is akadoztak, Mindezek ellenére elmondható, hogy a második hullámban a gyógyszeres kezelési lehetőségek jelentősen jobb feltételeket teremtenek a fertőzöttek számára. Mi a különbség a két szakasz között? Illetve mi az, ami kimaradt nyáron? That <coughs> É, mint említettem, a klinikai vizsgálatokhoz betegek szükségesek. A járványoknak ebben a hullámszerű jelentkezésében pontosan az, az egyik legjobb kihívás, hogy mire nagy nehezen kitaláljuk azt, hogy mit kéne, hogy mit lehetne megpróbálni, el eltűnnek a betegek. Ugye ez történt, ez történt nyáron. Ősszel kezdődött a, a pandémiának a következő második szakasza. Ez viszont a, a tavaszi hullámhoz képest egy lényegesen erősebb és nagyobb fertőzöttséget hozott, ami az egészségügyi rendszernek a túlterheléséhez vezet. Ilyen körülmények között klinikai vizsgálatot értelemszerűen nehezebb megvalósítani, mert a... Klinikai vizsgálatban részvevő orvosoknak a elsődleges feladata a nagy mennyiségű fertőzött ellátása. Ennek ellenére október elején indítottunk egy klinikai vizsgálatot a japán készítménnyel, amely jelenleg is folyamatban van, és ez egy olyan vizsgálat, amit tudományos eredményt várunk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Nem mondanám azt, hogy mindent megértettem, és nem állítanám azt, hogy további kérdéseim nincsenek, de hagyjunk lehetőséget a jövő időnek is. Arról nem beszélve, hogy ahogy tegnap is, ma is maximálisan elfáradtam, hogy abból adódóan, hogy az ember egy olyan területről kérdez, Nézze, azért az nagyon gáz, hogyha az ember olyan kérdést tesz föl, ahol az ön udvariasságát érzi, és azt tapasztalja, hogy a másik ugyan válaszol, de azt érzékelteti, hogy ennél értelmesebb kérdéseket is fel lehet tenni. És az ember ennek következtében nem csak arra figyel amit mond ön, hanem ahogy mondja és ez egyszerre már egy kicsi sok különösen, hogy Fekete Andránál ugyanilyen megfelelési kényszerem van, ami egyébként más területeken ma már szinte megszűnt Remélem, hogy nem okoztam kellemetlen perceket. Nem, nem okoztat én... kellemetlen perceket. Itt kellemetlen perceket, csak én okozhatok meg a vírus. Rendben. Én a a Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Remélem nem udvarias volt viszont hallásra. Nem, Remélem. egyáltalán nem. Köszönöm viszont még egyszer. Köszönöm hallottál. Köszönöm szépen. És akkor ismét monitor. Szussanok egyet, aztán Füriás A pillanat? Mi volt a gondolat? Lehet, ha a Jó reggelt kívánok! Ha jön egy mezei betelefonálóval beszél, akkor miért olyan tahó, és miért el udvarias, hogyha egy ismerted emberrel? Meghagyom a telefon számomat, hogy visszahívjon, vagy mondjak még valami csúnyát? Isten mencs! Nézd az önök közötti különbséget, ha zongorázni tudnám, akkor nem itt ülnék. Gyorsaságban vegye fel a versenyt a gepárda. Én és a gepárd e tekintetben Az a szerencséje, hogy én nem harapok Előző beszélgetés Önből ezt a reakciót váltotta ki Akkor őszintén remélem, hogy Annyi a fejében, mint keserű György Miklósnak, vagy legyen a fele annyi, és lehet bármilyen motorok. Na jó. Az, a tudatom, mostam, ki a pár volt, pár kamú veled rész, mint egy falu Tetszett, hogy jött még jobb, hogy mész, Ezikája az ész, hogy ne a perész. Uh. Mi a kis és nincs te játékot, nyertem, a nem mint ha az első, aki a a felső, a, nap, uh. a fát, látom az a nekem Ó, én is úgy érzem, hogy teljesen mindegy, hogy hogy beszélnek önnél. Jó reggelt kívánok! Tudom, egy körében már Igen, akkor hagyom, hogy akkor alkalmazkodni kell hozzá. Mindjárt Amiért odáig kellett lennem Elvegtet a szememet Most lesütöm a szememet mert meg mit láttam meg benned Amiért odáig kellett lennem, lennem, lennem, lennem Lett. Um, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Um, Főjes van a vonalban, uh, ugye már a, ugye a múlt héten csütörtökön beszéltünk, így aztán kevesebb időt telt el, de azt nem lehet állítani, hogy az események azok uh, megálltak volna. Uh, a Ugye a tárgyi tévedésemre, arra te rávilagítottál, így aztán lehet tudni, hogy melyik cég végezte a portfóliós számára a kutatást, ami ugye egyértelműen kimutatta, hogy a népség és katonaság nem szereti azt a viszonyrendszert, ami a kormányzat és a fővárosi közgyűlés között kialakult és van, az elmúlt napok nem úgy tűntek, mint hogyha egyébként a szereplők alkalmazni, alkalmazkodni akartak volna a nép elvárásának. Nem, mint hogyha erre is szólt volna, vagy erről is szólt volna a felmérés, hogy ehhez egyébként majd a feleknek hogyan kell alkalmazkodniuk, de a, a ezt a szájkerate kifejezést én gyűlölöm, tehát ezt törölve, csak azért mondom, hogy ezt nem szeretem. Az a fajta csatározás, ami vagy háború, vagy nem tudom minek nevezem, izé, ami a két fél között van, az elmúlt napokban nem szűnt meg. Hát én mindig, mindig azt nézem, hogy én mit tudok tenni azért, hogy hiszen mások cselekedeteiért nem felelek, az, az fölött befolyásom nincsen. Mit tudunk mit tenni azért, hogy ez a viszony jobb legyen. Én nem tudok más öcettet, mint amit talán itt is beszéltünk már róla. Nagy vonalúan és türelemmel figyelem a, a városházi fejleményeket, amit pedig szóvá kell tenni, azt, azt muszáj szóvá tenni. Egyébként pedig a felek között folynak az egyeztetésük. Igen, hát ugye ez, ez, ez ugye egy nagyon fontos dolog, hogy a, a mélyben, a, a talajvíz szintjén más dolgok vannak, mert hogy egyébként, ha nem működnének együtt a felek, akkor nagy valószínűséggel a hétköznapok egészen másféleképpen alakulnának. A kérdés csak az, hogy ami a mélyben és a talajvíz szintjén van, és ezek a tárgyalások zajlanak, vajon azt miért nem lehet a hétköznapi létezés szintjére állni? átemelni. Hát ugye, nézd, ugye, ugye, a... ugye, ugye, ha csak téged nézlek, befejezem, csak kerestem eddig a papírjaimat, és tudod nagyon jól, báro, hogy szeretek báro, adatolni, olyanomra. ugye itt november 10-én, 20-án, kettő is Twitter üzeneteid közül egyedül a Puskás Aréna születésnapja volt az, amely nem tartalmazott kritikai elemet a főváros iránt. Hát a legutóbbiban pedig megköszöntem a főpolgármesternek, hogy elfogadta az ötödik kerület polgármesterével, Szentgyörgyi Völgyi Ez az én hibám, azt nem láttam, elnézést. Ez, ez ugye, a, mintha az én tweet üzeneteim olyan fontosak lennének, de a, ugye, az utolsó előttiben én is megerősítettem azt a kérést, hogy e, hát, a, a városházának az udvara az egy 12.000 négyzetméteres parkoló, és milyen jó lenne, hogyha azt ingyen használhatnák este héttől reggel hétig a, a budapestiek, az ott lakók. Majd ezt követően nem sokkal a, ezt a javaslatot elfogadta a főpolgármester, és akkor így illik, akkor kifejezetten megköszöntem, hogy az ötödik kerület polgármesterének is az én javaslatomat közös javaslatunkat elfogadta, belátta, hogy ez egy jó dolog, és megnyitja a Városháza udvarát. Ez 12.400 méteres négyzetméteres parkoló, még fényképet is fölraktam, 300 autó, de még több is simán elfél, és megköszöntem, hogy ezt a javaslatot elfogadta. Tehát én igyekszem felmódon eljárni, de az is igaz, hogy most a felek viszonyáról kérdezed az egyik felet, aki szükségszerűen elfogult, és nekem van egy interpretációm erről, én, én törekszem arra, hogy a budapesti politika az a budapesti ügyekre szóljon. Parkolás, közlekedés, hívfelújítás, nagy körút. Tehát a hétköznapi városi gyakorlatias kérdések. Nehéz ezt akkor, amikor a főpolgármesternek két sapkája van, és amellett, hogy a budapestiek megbízták a városi ügyek intézésével, emellett ő egy korábbi ígéretével szemben maradt pártpolitikus, pártelnök, sőt úgy tűnik, hogy miniszterelnök jelölt is lehet belőle, és egyszerre kellene együttműködnie a kormányan a Budapesti érdekében, meg egyszerre kell kigyótt békát kiabálnia egy ellenzéki logikában a kormányra, és minden áron befeketíteni bennünket. Szerintem itt van a kutya elása. Azt kérdezem tőled, hogy mennyiben írja át az együttműködés hétköznapjait most a veszélyhelyzet? Nem maga a jogi része, akár a jogi része is, hanem az, ami a pandémiából következik. Beleértve akár a városházának, az udvarának a felhasználását, és bármely más elemet a hétköznapokban, amiről te tudsz, én pedig nem. És nyilvánvalóan el fogunk jutni a BKV is, vagy a BKK-hoz is, a járatsűrítéshez, de én azt kérdezem, hogy mi az, amiről te úgy tudsz beszámolni, hogy arról egyáltalán nem biztos, hogy van sajtónyilvánosság, vagy sajtóbeszámoló. Hát én gondolom, hogy ez neked ez igazán érdekes, most kutatok az elmémben, de nem találok ilyen kérdést, hogy valamit természetesen nem, nem érint, és jó van, hogy nem érint, hiszen a városnak működnie kell. De például a Na, Mondok egy kérdést, ami nem látott még napvilágot, de, de teljesen természetes dolog, és az együttműködés rész, és jó van, hogy így történik. 12 milliárd forintot ítélt meg az idei költségvetés a fővárosnak, a közösségi közlekedés, vagy közö, vagyis a tömegközlekedésnek a, a működése támogatására. Tehát ez kifejezetten nem fejlesztés, meg úgy járművek meg ilyesmi, hanem a működés, a hétköznapi működés támogatására. Ez lehet, hogy éppen ebben a pillanatban, amikor mi beszélünk, a gombot megnyomtuk, jelenik meg a főváros számláján és teljesen rendben aláírtuk ezt a támogatási szerződést, és megkapja a főváros a 12 milliárd forintot. Egyedül a, Buda a magyarországi városok közül, mert Budapest a legnagyobb város, ez kétségkívülésen ez, ez a, a 12 fővárosa. milliárd, ez mire való? Ez, a, ez arra, hogy járjanak az úton, a utakon a buszok, a sineken a villamosok, meg a metrók, hogy ki tudják fizetni a bért, hogy üzemanyagot tudják. Ez mennyi venni. időre vonatkozik? Ez egy évre, erre az évre is van 12 milliárd és a következő. Esztendőre. Ennek egyébként, egyébként mikor kellett volna elmennie? Hivatalosan? Ne, hivatalos tehát időben vagyunk, nincs késedelem. azt kérdezem, hogy mennyiben hamarabb, vagy hamarabb, hamarabb, hamarabb. néhány nappal, néhány nappal hamarabb érkezik, mint arra a határidő, szabad határidő volt, ami ebben egy érdekes, de szerintem ez így jól van, mert Budapest mégiscsak a nemzet városa, hogy a legnagyobb városunk. De tömegközlekedés azért Debrecenben, meg Miskolcon, meg Szegeden is van, ebből kettő, ráadásul ellenzéki városvezetéssel. Ott is járnak villamosok és buszok. A vidéki nagyvárosok egyetlen egy fillért sem kapnak, tehát nem, hogy 12 Jó. milliárdot. A, ez egy nagyon a, fontos a, dolog, erre majd a, térjünk, a ki. Erre majd térjünk ki. A tömegközlekedési van kivételezett helyzete, de szerintem rendben van. De nem, erre majd térjünk ki akkor, amikor a magunk mögött hagyjuk ezt a kibobrált k hogy ez a Járvány, csodban még egy dolog a kérdés, de ne hogy, hogy egyetlen egy dolog, hogy bizonyos szempontból meg könnyebbé válik a budapesti, tehát hatékonyabban kell tudni rendezni a városvezetésnek az ügyeket, mert ugye mostantól kezdve nincs fővárosi közgyűlés a veszélyhelyzetben ügyön. meg nincsenek demokratikus viták, egy személyben telhatan. Telhat, telhat Attól még demokratikus viták lehetne, csak áttevődnek az online-ra. Hát tevődnek az oldalán, és látszik, hogy a főpolgármester ezzel él is, minden előzmény nélkül egyszer csak a múlt pénteken, ugye nagyon alaposan átrendezte így. a cégügyeket. Szerintem a fővárosi közgyűlésben ez nem lett volna ilyen könnyű, ott leginkább a, a saját koalíciós pártjainak lett volna hozzá néhány szava, de így most a pártokat meg a közgyűlést kikapcsolva. Jó, én csak azt e, mondtam, hogy. átrendezte a cégeket. Hogy amikor magunk mögött hagyjuk ezt a helyzetet a pandémiából adódóan én nagyon szívesen meghallgatlak téged az ügyben, amire az előbb utaltál, hogy ezek a különbségek, amelyek a vidéki nagyvárosokra a megyeszék helyekre és Budapestre vonatkozik, ezek miből jöttek létre, vagy hogyan jöttek létre, és mennyiben fenntarthatók és mennyiben nem. Erre térjünk vissza akkor, amikor magunk, hogy hagyjuk ezt a kivagrált helyzetet. Azt kérdezem tőled, hogy amikor a BKV használt autóbuszok bérlését célzó közbeszerzési eljárásról, megjön sajtóhírek reagálva tütőkat a főpolgármester helyettes felkérte a BKV felügyelőbizottságát, hogy a közbeszerzési eljárás szabályszerűségét soron kívül vizsgálják meg a felügyelőbizottságban valamennyi közgyűlési frakció delegáltja pedig jelen van, akik ezre utat és módot találhatnak, akkor ez most a busz- és troli beszerzés vagy a villamos és trollibusz beszerzés mellett, fölött, alatt hol helyezkedik el? Vagy ez két teljesen különböző terület? Nem, ez két teljesen különböző terület. Tehát vadonatúj buszok ebben az évben 64 áll forgalomban, forgalomban Budapesten, ez 100%-ban a kormány finanszírozza, 34 darab a BKV flottájába áll, 30-ben, pedig már közlekedik a Volán flottájában, az részben agglomerációs településeket is kiszolgálja a budapesti kékbuszos rendszernek a része. Érkezik tehát idén 64 vadonatúj busz, kormány megvette, finanszírozat, támogatjuk a BKV-t. Van egy opciója a városházának, 50 darab, vadonatúj troli és vadonatúj villamos beszerzésére. Ez azért opció, mert egy 2014-es szerződésen alapul, ami még a Tarlós Vitézi páros munkáját dicséri, ők akkor nagyon előnyös közbeszerzés alapján nagyon előnyös szerződést kötöttek a gyártókkal, a villamos, meg a troli gyártóival, mert most is 6 évvel később a 14-es áron tudna. Igen, bár tudom, hogy most fog át. lejárni ez november 30-án ez az opció lejár, mi minden erőnkkel bátorjuk. Oké, okay, ugye ez összefüggésben bátor. van azzal, hogy ezt, jó lehimm, annak a 61 jó milliárdos opció. keretnek a terhére tehetné meg a főváros, amivel kapcsolatban ők azt mondták, hogy az már ki van x másokra. Ez Egyen, folyam... amit azóta se tudjuk. Igen, ezt mire? akartam kérdezni, hogy ebben történt-e változás, hogy ezt a 61 milliárdot feltöltötték e számodra olyan projektekkel, amelyről tütők abban a bizonyos beszélgetésben, ami a csatban volt, nem azt mondta, hogy 61 milliárdot, hanem ott több száz milliárdról volt szó. És azt mondta, Igen. hogy ennyi, ennyi van. De te látod ezt a 61 milliárdot, ami egyébként... Igen, példákkal lefelé... azért nem, nem töltötte föl konkrét példákkal, úgyhogy én most próbálkoztam egy másik főpolgármester helyettesmét, és Kis írtam most már legalább két egy levelet, hogy még egy táblázatot is mellékeltem, hogy, hogy pontosan értsük egymást, ne legyen félreértés, hogy milyen adatokkal tudnánk segíteni a mi munkánkat, hogy belássuk, vagy éppen ne lássuk be, hogy ez a 61 milliárd eh, akármire is lefoglalt. Nem kapok választ ezekre a, a pénzügyminisztérium, meg én sem kapunk választ arra a kérdésre, hogy a 61 milliárdos, hangsúlyozom a hallgatók kedvéért, tehát ez szabad, a főváros által lehívható, a mai napig le nem hívott szabadon fejlesztésekre és járműbeszerzésekre beszerzésekre felhasználható, kedvező kamatozású hitelkeret az Európai Fejlesztési Bankról beruházási banktól nem hívták le, és nem is mondják meg nekünk, hogy, hogy milyen fiktív vagy nem fiktív beruházásokra költenek. Terjedtem meg, meg, bocs, egy szám, egy utolsó szám, 61 milliárdos a hitelkeret, ezt a 46 milliárd forintot e, e, igénybe vehetnék ebből a hitelkeretből, 46 milliárdba kerülne az 58-tól és az 55. 50 új villamos együttesen, még maradna is pénz a felújítására és egyebek. Nem kapunk választ. Magyarul az elkövetkezendő egy hét áll rendelkezésére a feleknek ahhoz, hogy az egyik lépjen, a másik pedig ezt tudomásul vegye, mert december elsője az itt van a kertek alján. Hát igen, különösen akkor, arra, hogy ugye tekintettel arra, hogy Vitézi Dávid itt dolgozik ha. A, a, az irányításommal működő kormányzati Budapest Fejlesztési Központ élén e, nyilván Aros Istvánnal is jó a munkakapcsolat, tehát azért mi e, érdeklődtünk, még az se lenne lehetetlen, hogy a gyártók meghosszabbítanák ezt az opciót, tehát hogy adnának több időt a lehívására, különösen a trollik esetén, de sajnos a fővárostól hivatalos kérés felé nem érkezett, hogy meghosszabbítsák ezeket az opciókat. Én remélem, hogy november 31-ig lehívják, hogy november 30-ig ez az 50 villamos és ez az 50 troli jót a Budapest közlekedésének. Szerintem a legfontosabb kérdés Budapesten a tömegközlekedés fejlesztéseket a BKK új vezérigazgatójával kapcsolatban neked van-e, mert ugye, ugye az nem véletlen, hogyha valaki azt írja, hogy Walter Katalin vezényeltele korábban a CEU Bécsbe költöztetését, majd a Budapesti Városüzemeltetési Holding vezetője volt, cím bajnai volt, kabinet nevezte ki Karácsony Gergely a BKK élére, ez annak idején a Magyar Rádióban úgy hangzott volna el, még 1990 előtt, 90 előtt Karácsony Gergely Walter Katalint nevezte ki a BKK élére. Ennyit változott a világ, mindenki döntse el, hogy ez most gazdagodása -e vagy sem. Te ez oajtesz-e kommentárt fűzni vagy sem? Hát nézd, lehet, hogy én is kikapok tőled, és elkerülte a a, a, a, egyébként mindig izgulok egy kicsit, mert nagyon széleskörű figyelmedete, e, e, vagy nem olyan lényeges, hogy e, hát, e, én ugye nem hír, híreket közlök, de én is nyilatkoztam erről egy, e, a Mandinernek, és hasonló címet adtak neki az interjúnak, e, azt, azt, azt a címet adták, hogy karácsony bajnai szoknyája alá menekült Gyurcsány elől, mondta Fülias Balázs, én ugyanis tényleg ez történik, de ez nem biztos, hogy baj, tehát ez még akár jó is lehet Budapestnek, én úgy látom, hogy a főpolgármesternek ugye nincs e, saját bázisa a fővárosi közgyűlésben, és a, a, a DK megszerezte a, a többséget a koalíciós többségen belül, és van egy folyamatos harc. És most valóban Karácsony Gergely e, a, a Gyurcsányal való e, huzavonában, bajnai emberekhez nyúlt, és összevonta a cégeket is két-három bajnai okay. ember. Tételezzük fel, hogy tűres. ez így van. Én fog nekem fogalmazni, de tételezzük fel, hogy neked ebben igazad van. De most az a kérdés, hogy Walter Katalin alkalmas rá, vagy sem, mert most azon kívül, hogy különböző emberek szoknyái, mondjuk férfiak esetében, ez alapvetően, mintha nem Skóciában eljönünk, kicsit furcsa, de tételezzük fel, hogy nadrágja alá bújik, az meg végképpen egy nő esetében abszolút félreértető. Hát, szerintem itt álljunk meg. Itt szerintem is álljunk meg. De az a kérdés, hogy most túlmenően a címadásokon, ez -e még mielőtt az illető kifejteni áldásos vagy áldatlan tevékenységét, vajon ezekkel a címekkel az ember jó vagy rossz célt szolgál, vagy teljesen mindegy? Hát nézd, a közéletben mindenkinek van egy előélete, és az a jó, hogyha az embernek nem kell szégyelnie semmit abból, amit korábban tett, vagy korábban mondott az van, van mit szégyelnie? Én, én ezt egy szóval nem mondtam, de azt az, látszik, hogy az látszik, hogy ki milyen kötelékben repül, vagy repült az elmúlt években, és én látok itt egy ilyen összefüggést, meg egy olyan összefüggést is látok, hogy kicsit ilyen kapkodva, rögtönözve jött ez a döntés, nem nagyon volt előzménye. Én tényleg azt gondolom, hogy ezzel megspórolta a főpolgármester a fővárosi közgyűléses előterjesztéseket, vitákat, bizottsági üléseket, és így gyorsan, hatalommal egy szemében el tudta rendezni ezeket a gigacégeknek a, a létrehozását. nem van alkodalom, Tehát az egyik alkodalom, hogy amikor egy cégnek a szemétszállításért, a távhőszolgáltatásért, a köztisztaságért, meg mondjuk a, a budapesti területek parkok rendentartásáért egyszerre kell felelnie, akkor valóban vajon mennyire iszza meg a levét egy kevésbé hangsúlyos Terület, és én különösen aggodalmasznak, aggód, igen, tehát rossznak tartom, bocsánat a nyelvodlásért, különösen rossznak tartom azt, és egy súlyos hibának, hogy a főváros legrégebbi cégét szünteti meg a főpolgármester egy tolvonással minden előzmény nélkül, a főkert hamarabb jött létre, mint Budapest, 1867 óta létezik, és a gazdája a letéteményese a közparkoknak, a zöld területeknek Budapesten azért. De te most jó, a főkertért abból adódon, hogy beolvad egy ilyen én a zöld Budapestért aggódom, és megmondom őszintén neked, hogy képmutatónak tartom azt, hogy egy városvezetés a zöld Budapest víziójáról beszél szavakban, és ennek legfőbb garanciáját, letéteményesét, aki egyébként a város hagyományaiban is benne van, és az egyik legrégebbi. Budapesti közszolgáltató vállalat, az mindenféle egyeztetés, párbeszéd, szakmai érvek nélkül egy tolvonással megszüntet. Szerintem ennek a budapesti zöld területek és a közparkok és a zöld területek bővítése fogja meginni a levét, ez a kárát. Nem is értem, teljesen meglepet. Walter Katalinról már Tók beszéltünk, Márta Imrének van a jelentőség a személyének? Hát azt majd meglátjuk a következő időkben, reméljük, hogy jó fogja végezni a dolgát. E, ugye abban szoktuk maradni, hogy a tévéműsor lefedi a ketünk beszélgetését, így még egy dologról fogunk tudni beszélgetni, ami azt mutatja egyébként kettő perccel háromgyed kilenc előtt, hogy tíma hiányban nem szenvedünk, ez pedig a BKV járatainak sűrítése, vagy nem sűrítése, ami körül egy olyan áldatlan vita alakult ki, amit én, mint budapesti polgár, aki egyébként időnként közlekedik villamossal, és csak azért mondom, mert legutóbb a civil a pályában kiderült, hogy a vendégeknek egy része nem tud beszámolni bizonyos élettapasztalatokról, ez két különböző szó volt, mert egy egész egyszerűen nem vesz igénybe bizonyos szolgáltatásokat dolog. E, erről van véleményed? Tehát az egyik azt mondja, hogy nem sűríti, a másik azt mondja, hogy már rég sűrítette, e, miközben az éjszakai járatok kapcsán meg az vetődik fel, hogy minek közlekednek üresen a szerelvények. E, erről van-e neked véleményed? Hát, e, Nézd, ugye a, a tömegközlekedés, megszervezése és biztosítása az teljes egészében a a városvezetés, mindenkori városvezetés, nem a mostani, a mindenkori városvezetés városháza feladata, mondom, ezekben a pillanatokban megy át 12 milliárd forint a kormányzati költségvetésből ennek a, a, a támogatására. Tehát én nem akarok olyan kérdésekben részletesen beleszólni. Egy dolog, ami a város... Volt hát, már ilyen. Hát, hát nézd, egy dolgot tudok mondani, és talán erre utalsz, hogy azt én is csodálkozva figyelem, és ez már ráadásul megtörtént áprilisban is, ugye, amikor volt három nap, amikor hirtelen munkanapokon Igen. hétvégi menetrendet vezettek be, aminek az lett az eredménye, hogy a, a, a távolságtartás idején kihetetlen sűrűn kellett a munkába járóknak e, utazniuk a, e, a közlekedésben. Ez ma már okosabbak vagyunk járványikben valamivel, és természetesen nem tudunk minden, akkor nem volt olyan nagy probléma hiszen, mint kiderült a tavasszal az első hullám idején, a járvány az be volt zárva, a vírus be volt zárva intézményekben, és egy-két nagyon csekély kivételtől eltekintve kórházakban, meg idős otthonokban terjedt. De ma kint van a közösségben, egymás között kollégáink az utcán, tehát mindannyian sokkal több betegismerősről tudunk, megbetegedett ismerősről beszámolni. Tehát most nagyon kéne vigyázni a tömegközlekedésére, és én azt az egy dolgot nem értem, hogy ez nem egy sablonhelyzet. Itt nem a hétvégi, meg a hétközbeni, meg nyári szünet, meg, meg tanév menetrendjét kellene variálni, hanem már rég le kellett volna ülni, és egy kinek speciális kinek? COVID, nem, hát a BKK-n belül, és egy speciális covid menetrendet. Nem volt ilyen helyzet, reméljük nem is. Ilyen lesz. nincs. Menet. Te... nincs Covid-specifikus COVID menetrend nincs, hanem a különböző menetrendekkel kísérletezget időnként úgy tűnik a, a, a, a BKK. És az tényleg nem érthető, hogy ha este 8-kor kiárási tilalom lép életbe, akkor utána miért közlekednek egyáltalán, vagy miért közlekednek legalábbis ugyanolyan menetrenddel, a tömegközlekedés járművei, mint kiárási tilalom nélkül. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Jövő Köszön héten folytatjuk. Köszönöm Itt vagyok jövő héten is. Köszönöm, köszönöm szépen. Fülyes hallást hallották. 061 0877 Most kell bebizonyítaniuk az érdeklődést, ami az én 9 óra utáni jelenlétemet idézné elő. 061 bármilyen témában. Holnap sokkal szabadabbak leszünk, ha ez egy jó kifejezés, holnap 750 és 8 óra között túl csabával beszélgetünk, és egyelőre úgy tűnik, hogy a teljes műsoridő egyébként különböző eddig nem említett témákra. Mondtott, Alkalmas lehet. Egészen más volt az életed, így nélkül, mutatnám de sokkal jobb, mint képzeled. És 061877, 0877. Most olyan édesen, és a most kiskegyed megbocsájt neked, akkor még külni kell, sebb seppkivel. Nincsen már más hátra, csak hogy kielencsen téma lezárva, és egy árva küldseppbe látva. A zajtógul annyit mondjak, vízlát, te drága, belépődben foglalkozik. a Jó reggelt! Jó reggelt! Viszont alás. Jó reggelt! Veredes Istvának megjelent egy könyve hátra a színházi életről. Szívesen hallanék róla, hogyha azt is érdekli a témát. Egyenlően nincs napirendre tűzve. Meg annyi könyvet olvastam, ahol melyekkel a kapcsolatban mind felvetődött, hogy beszélgetnem kéne, azokra se tudom, hogy mikor kerül sor. Verebes István utáni érdeklődésem tízes skálán tízes. A könyvbe a könyv, ez most elnézést ebben nem tartozik most éppen bele. Jó réged. A korvagyával a ezt a paszra is kették, torkot elvágom. minek függvényében udvarias veszi fel ezt az arcot? Szeretném elmondani, Szeretném hogy a cég, ahol, aminek én dolgozom, bedolgozom, eltelt, Lassan egy hét alatt. Nem tudom, mire volt képes. Jó reggat. Holnap erre is szívesen kitérek, már amennyire erre szívesen ki lehet térni. Szerintem egy betegemberről van szó. ez a bíróság számára lehet az ítéletében szempont. Nekem ilyen telefonokhoz így nem kell alkalmazkodnom. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nekem egy kérdésem lenne, hogy most, hogy 8, 8 órakor lezárgák a város, a nagyobb lukakat, meg a nagyobb ilyen úthibákat, amikor nincs forgalom, nincsen autó, miért nem lehet felújítani? hát nem kellene kérdezni? Nincs kitől. És egy pillantás feléjük, ők se mások, mint te Amit keresek, az a szerelem, de megtalálniuk nincs túl sok remény. 061-877-0877, a mostani érdeklődés az nem indokolja a 9 óra utáni jelenlétet. De azt mond meg, hogy ki tűnj, minden tudatban... Jó jó reggelt kívánok! Egyéni véleményünk szerint nem fog ezzel ön egyetérteni, de a Fűrés Balázs, a, a Napracsics, Tibor a, és a többi úgynevezett támogatott tartalommal való riportjait a felnőtt filmiparban felszopásnak hívják. Sere do itt szeretném elmondani, hogy az egyik önkormányzathoz már érkezett nagyjából hasonló tartalmú levél, amely elsősorban azt hirtatja, hogy olyan a 2021-es költségvetésében az önkormányzatnak beleférek -e. Ezt több más önkormányzatnak is elküldte a zuglói lakos, miközben a 444. nak is másolatban elküldte. Engem elfelejtett róla értesíteni. Ez az egyetlen különbség a két személy között, de miután olyan tartományból indulnak a az Én szememben, amelyet én már nem tudok követni, ezt az előző telefonáló csak mérsékelten vegye oknak. Belejött vagy lehet a fügérást nem szeretni, és a nabracsít nem szeretni, De a belőfajtott beszélgetés információ tartalmától eltekinteni lehet. Az pedig, hogy mi támogatott tartalom és mi nem, azt pontosan jelzem. Nézz, külükség, Én annyit szeretnék önnek mondani itt és most, és azért teszem ezt büszke, mert ő letett a kajdlót. Inkább így élek, mint indexmódjára. Tudja? És ha azt kérdezi, hogy van-e harmadik út, akkor azt tudom mondani önnek, hogy Magyarországon nem nagyobb. Jó reggelt kívánok! Azt szeretném csak megkérdezni, hogy Nemes Gáborról legközelebb mikor fog beszélni. Nem tudom, az elmúlt időben mind az, ami a műsor tematikájá volt, abból kimaradt. Én is érzékelem a hiányát, szoktam a klubrádióban hallgatni. Valamikor biztos sorra kerül, illetve sorra nem fog kerülni, mert hogy egyébként nem vár semmire sem. Nem tudom ennek megmondani. Köszönöm. Sajnálom, hogy nem hallhatom. Sajnálom, hogy sajnálja. Nincs külön oka. Jó reggelt! Jó reggelt! Azt szeretném kérdezni, ha hallottam a Fügyes Balázalról beszélgetését, és én mindig hallgatom, és, és álmulok-bálmulok, hogy mindig Mondja, mondja, mondja, de azért végül belővi mindig a ficskát, hogy így a főváros, meg így a főpolgármester. Kérdezem meg tőle, hogy ez a főkertet most felhozta. Miért van az, hogy az ön területet úgy készítik el, hogy például a városlig a kutyafutató, kután, kutya fut a Holnap mit? után ezt megkérdezem, a Györgyev és Benedektől lesz rá a válasz? Mit? Hát, hogy miért Mit van a város? Ezt a kutyafutatóban lévő műfűves. igen, hát ez nem zöld terület. Ez értem, értem, minden csütörtökön Érti. beszélgetek De. a város egyezértével, meg lesz kérdezve. Jó, hát persze, elolvastam a történetét, hogy a kutyák ki a, fü a füvet. Elnézést, ]be, hogy... Azt mondta, hogy kérdezzen meg, megfogom kérdezni. Kérdezzem meg, meg kérdezzem kérdezze meg. Meg. Kérdezze meg, jó. Akkor várja meg kérdés. a választ. Jó, még egy kérdés. Igen. Haló. Tessék. A, ez a mi kávé közlekedéssel, hogy Ugye azért, azért nagyon ügyesen kitalálta ezt a fürjes, hogy miért nem állítják a villabosokat, meg buszokat, meg mindent. És akkor hogy lenne, aki éppen véletlen megy valahova, bárki lehet az. Honnan tudja, hogy mikor megy, mennyit megy, mióta megy, Azon hová egy menetrend megy. menetrend kell, és egy menetrendet bárki megnézhet köztük ön is. Azt pedig, hogy én mennyire sajnálom azt, hogy azokkal a polgármesterekkel kell pótolnom a fővárossal való kapcsolatom hiányát, akik egyébként számomra delkezésre állnak, lásd, zuglói feljelentő, azt önök nap nap tapasztalhatják, de nem gondolnám ezt minden egyes alkalommal szóvá tenni, most csak azért teszem szóvá, mert önök azt szóvá teszik az egyik oldalát, miközben eredetleg ennek két oldala volt. Jó reggelt. Öreget uh, Majga, a Lantos a okán hallható ma reggel, vagy... Nem, azért, mert a elhagyta pár? a kórházat. Egy zenész, aki elhagyta a kórházat, és egy zenész, aki az intenzíven van. Kiegyensúlyozott. Műsor. Hát, hogy az egészségesek, akik betelefonálnak, azok mennyire egészségesek, hát mentális betegséget Lesz most különem. nem. gyermek volt, azt hittem, hogy mindig kék az. Ég. Én hát nem voltam uh, igazságos, mert ugye most van uh, Fülyes Balázs, és annak idején, nem, hát akkor, akkor, akkor nem volt a főpolgármesteri ivatal, úgyhogy nem, nem igaz, tehát nem tudok, nem tudok párhuzamot vonni. Valaki mindig hiányzik. Másan ha csak nem, jön most hirtelen telefonözön. 081870 0877 minden a kiseletin is minden nap utolsó adás. Egyébként visszatérve még a felszopásra, aminek ismerjük, más változatát is más igekötővel. Arra csak azt tudom önnek mondani, hogy én a 80-as években kezdtem el rádiózni Van fogalmam arról, amit ön mond És hogyha ön egyébként műfaj kritikájában leírja, hogy ennek a felszapásnak hol találta a konkrét elemeit Akkor azt megköszönném Kicsit szűk a világ nekem Keresem benne még a helyem én látom tisztán a holnapot, lehet, hogy ebbe, én ma még belehalom. Félüttet bóharak az asztalon, ahogy tartja kedvem, néha beleúszom. Szóval 061-877-0877 először. Emlékszem egész mást, akartam ezelőtt tíz évvel. Akkor még azt hittem, bárkivel elválom, félkézzel a kellett egy évtized, hogy át tudjak jönni. Hogy ami meg fog jönni, az nem a többi ember. Hanem az én központú rendszer, amit pont azért hoztam létre, hogy ne kerüljek. 061 0877 másodszor. Megszűnt, amiben itt el kellett volna, sestől egy büdös nagy pofon, ami akkor elcsadta az harcomon, hogy eszembe se jut. 061 0877, senki többet? Példát mutatod volna, akkor végen elment anyám, megmond meg, neki szólna. Döre.fialajanaskukac.gmail.com Itt találnak meg. Pénz a zsebemben, a szága vagyok a szemedbe. Nektek írtam a alukat, hogy üsszom eszedbe. Mikor engem kritizálsz, kicsikét magadat is bántod. Meg örvettük, mutatok neked, amiben sa jó reggelt kívánok, én elvezett, hallgatom, Ez hallgatom engedőket az a fügös A fügös, hogy te önélvezetes ilyen kortált, amikor hiányoz a bitát a fővárossal, amit ugye amúgy a kormányzó pártot ritkán követel. Most ez a megszüntetjük a fügkertet, amikor mondjuk az oktatási minisztériumot, ami 1848 óta volt, megszüntették. Akkor nem volt ilyen. Jó, egy, dolgot ne nem. egy dolgot ne felejtsen el, ugye mi most abba a betegségbe esünk, amikor egy bizonyos személyel beszélgetve számon kérjük rajta mindazt, ami egyébként nem az elmúlt időben történt. Ennek a jelenségnek az önvizsgálatát mindenkinek el kell végeznie. Ja, persze. Egyetértek, csak mondtam, élvezette a Én ezt értem, csak azt mondom, hogy a két tudósal való beszélgetés pontosan azt mutatja, ahogy én a 80-as években megtanultam a rádiózást. Lehetséges, hogy akkor ritkában vágtam közbevár, ez se valószínű. De ugye, és erről holnap akár hosszabban is beszélgethetünk, ami ugye összefüggésben van azzal, hogy ma a közszolgálati magyar televízió, de hogyha nézi a németet, akkor már ön a németre is ez vonatkozik. Tehát, hogy külföldi kitekintés, de most eltekintek a külföldtől, maradjunk itthon. Nincs itthon egyetlen csatorna, az mt től az RTL klubig ahol azt mondanák, hogy öt óra van. Én 2001-ben, vagy 2002-ben, de 2001-ben volt, amikor a Just TV-ben beszélgethettem Navracsis Tiborral, és az azóta meghalt Lovas Istvánnal, aki rendszeresen a, a, a legkülönbözőbb kérdéseire azt mondta, hogy és akkor a kommunisták, és nem tudom micsoda, és akkor azt kérdeztem egy bizonyos pillanatban Lovas Istvánt, hogy én azt kérdeztem, hogy hány óra van. Ehhez most hogyan kapcsolódnak a kommunisták? Mert bármit kérdeztem, valami Kumbéláról, Samueli Tiborról, valami egészen oda nem, elhal, oda nem való elhangzott. És azt kell, hogy önnek mondjam, hogy mára húsz év telt el 20 év sem telt el, de mondjuk azt, hogy 20 év telt el, és minden orgánum, hozzátéve a hallgatók és a nézők is, hogy ez egyébként ezeknek az orgánumoknak a hatása, vagy ettől függetlenül hogy bekövetkezett volna, -e, ezt nem tudom megmondani, én csak a jelenségről beszélek, nincs egyetlen csatorna, és a mai tudósokkal folytatott beszélgetést leszámítva, nincs olyan betelefonáló, aki egyébként azt mondaná, négy emeletes ház középen ablak, valahol megjelenik egy olyan mondat, amely az egészbe bele van egy olyan politikai tartalmat, amit, mint valami botox, amitől az az állagán, annak az állaga átalakul, és onnan nem lehet kezelni úgy, mint ahogy kezelni lehetett előtte. Ennek a hiány ordítani tudnék, hozzátéve, hogy én magam is ma bemutattam, hogy képes vagyok erre, aztán az ezeket leszámító beszélgetésekben pedig nem igaz, hogy nem vagyok képes, de nem így beszélek, és ennek az áldásos áldatlan hatását megfelelő rész aláhúzandó permanensen tapasztalhatjuk. Egyetért. Az időjárás Egyetért. jelentés. Még az időjárás jelentés olyan, amiben ilyen nincs. Már néha is. Nem, nem, abban nem, abban nem, abban nem. De ez, ez rettenetes. Hát igen, egy torzvilágban élünk. Jó, de ezt ön is táplálja? Én is táplálom. Nem, én, Igetem, értem, hogy igaz, én ezt... Én ezt értem, de mégis felrújja az, hogy... A, a, érti, de mégis a fűriess kapcsán elmondja azt, amiben önnek igaza van, de mégse kapcsolódik a fűriesshez. Azon a szinten kapcsolódik, hogy ő ma egy politikai irányvonalat víz, és annak a szószólója ebbe a rádióba is. Tehát... nézze, számon milliószor, milliószor számunk kértem rajta adott esetben, amikor a persányról elmondta, hogy SZDSS miniszter és ezt a Persányi kifogásoltam, mert ő nem volt SZDSS miniszter. Ezzel együtt elmond egy csomó dolgot, egy csomó dologba beleszólok. Ha szöveg lenne, nem kerülne be. Egyébként meg Személyesen is elmondtam, hogy ez gyengíti a kettők beszélgetését, ő ragaszkodik hozzá, ám legyen. Abban a mértékben, ami még belefér. Mondom. Én ezeket a hallgatom, mert számomra ez már a szórakoztató kategória. Jó, csak ha a Niedermüllerrel folytatott beszélgetést hallgatja, ott meg más oldalról van ez benne. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy... Ott is hogy... benne van. Nem vitatom. Nem fogunk vitatkozni. Nem. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Gratuláltam az, a Magyarországról Oscar díjas filmre jelölt rendezőnek tegnap, akivel soha nem beszéltem, csak megvan a telefonszáma, és most visszaírt, hogy köszöni. Ezt mondjuk a Honpolának üzentem.